naftëdashë ça thotin ti më ti më mirë se po të bëj fëll oh çajër kanafa jahet këtë kopësh makinës gjëshëm mos më aftojë këo nuk e di ju po un të gjithë njerëz që kam takuar janë me koll të gjithë me koll me Janto virozat e qelta domethën se nuk e di, vetëm ku ndodhin. Ë, ka ndonjë shpjegim vëllaht, se si po virozat ka shpesh? Që na ka luq Covidin lu si <laughs> <laughs> e ka luosi lulem. Oh, po po. Tamam, tamam. Po vi, po vi ti apo si sa? Tamam, si boda. Chuana për shëndetje. Po zhgëdia. Jemi, jemi gjys lumtur, gjys mrzitur, lumtur sepse kemi Henri Goshetin sot në chuana, vetë ditë të zjarrit, për faktin e për faktin e dy komtarëve tona citë të dështuan, le të themi që po jo, dështuan me der. Soma nuk dështoi sepse me vërtet u paraqit insist, aha? Fortë. Dhe ajo që është për ta treguar fakti që vetë trajneri Fonda, Fonda po. Nuk po të ngarkohet sepse ka rënë dashurinë e ekipit të Kosovës, me qutat e Kosovës. Dhe një kontrare, një kontrare si e Kosovës kisha vite, Franko vite, Foda, vite, Franko vite Franko pa Foda. par. Mm. Do, një, mos kish frik nga topi sepse ne zakonisht e kontrareon kimi. O po po po, po merr topi. Ici ici ici. Do një një skuadër shumë kompakte, shumë më mirë se ne flasim futboll si e kimi Losvet, ati, të mos si shtaj vjeçardë. <laughs> sepse un gam qenë inxhinier i trajectores Flori. Flori ka qenë inxhinier i trajectores. Inxhinier për pasimin të topit, e krosonte topin në A siguri jepet me dorë. <laughs> At crossisti? Yeah, sot kemi një super temp. Meru qik me ato ngajmë të du direk qik e parë Meru qik me veru bazit? Me numrat, me numrat, numrat A, me numrat, po për tjetër, kjo është deklarimi pasolisi, kemi në, kemi një numër telefoni Që është 068 900, e, fiksojni këtë numër, bërën e të duash mund në lullet valit 068 9100 bërë një temë që është super temë, sot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zërësë i ojshë Në më, në më, në më, u sëntë PAPER.FM www.www.fm A te vi popull? PAPER.FM PAPER.FM Dhe në aplikacion në celularin të e PAPER.FM E keni ku doni, ku doni, ku doni, ku doni E më sarroni qësuna, mm, si gjithëmon shumë <laughs> E në po, e në po, e në po, e në po E, për temë në im ledur dje, kemim diskutuar gjatë, gjatë, gjatë, gjatë Dhe me të vërtet nuk e di, po konqidu e me datë një prill Interesante U lodëm për gjithur dhe kem një temë interesante që ka të b është pak shumë klishe, të këtë fundit, për ja që i ra rikoshejti për datë një prillë. Vinit tjetër nga bje dita e ujtë. Ujtë, <laughs> <laughs> do në bon. hapët, do në hapët detin mësë. <laughs> e, e, kam dhe unë i pytje, me që më nga së vë i flori. Me që imin në prillë, uh, ata njërës që kam problem në shqiptim në rësë, bon. hmm. Si e shqiptojnë majnë Muajnë majnë Mërau Ska probleme përë Që e shalë Si ratani, i ratë Këtimi, i ranga nga I bitë fikët të rësë Po se prilënë si temi do të të të të të Jo, rë janë Gojnë e këture njërëse që e kanë gjuhën dhe shkurët Ose qëllë dhe shumë të Ja O, gjogjë. R, R si bitfikët ti doja ti. Sa thua, kur thua prill, thoi prill, e ai thos, prill. Harry Potter uh, ka më për Gallat tani. Ati po ta lexosh me kujdes tu atje. Oh. Uh, kur Harry Potter i di mbaronte energjia, shkonte në South ah. East of Elben, që ah. ai ati të mori. Merri ah. energji dhe shpëndante prapë kë fëmijët. U. Dhe çaguri vrao kokon sa zanguri, <laughs> <laughs> çka <laughs> filloi <Me, me, laughs> në rast guri. Harry Potter në në të tomorrë, ka marrë energji edhe shëndar të fëmijëve. Çfarë thotim? Pore për kokë tani derë. O, e mos e thuaj shumë se do të marrin vesh amerikanë që kanë energji tomorrë dhe tema për sonte <laughs> është. Sila ka qenë gënjeshtër? Ai mashtrim që ju ka shpëtuar juve nga situata të ndryshme. A që si ju ka zgjidhur situatën aty aty me anë të një gënjeshtre, po po. Me Truman. Me Truman. E jep, e jep. Ej, po flasim për gënjeshtrën e bardhë. Po, me gënjeshtrën e bardhë. Ta veprojim bari. Jo, jo, vetëm. Po, jo të bëj këtë deklaratë ndrosë sepse jemi në të vetmen radio me pamje nga i ta. Para punës. Me pamë nga jeta. Ne pamë nga jeta dhe, dhe këshillohet që ky program të ndiqet dhe të merret me vesh dhe me shpirt, jo me Per seriozisht. Jo me gjëra tjera, jo jo. Me shpirt. Ai kuptoj. Un vih mirë të shoh. <laughs> <laughs> <laughs> ky program merret vetëm me vesh dhe me shpirt, okay. ha? Jo me gjëra tjera. A themu mashkërim në parë? Vie, vie, vinë. Kur ishim kur ishim të vegjël, sigurisht kur lignim, lignim pritën në përpunë, edhe na lirin Chelsinë, Chelsinë në shtëpi. Mi po ide, nuk e di pse. Atëherë drejm donin që ta fusin shpir për festë gjum. Jo kaçi kështu traditëll. Oh. Haide drej fi gjum se do ritesh. Ëh? Edhe unë bëj sigurisht unë <laughs> Chelsea. Me lën prindrit jashtë dhe triadhë çik jashtë. Vashtrimi par, ja. pa i parë, aty kuptova ja, që vashtrova të shtëpis. Po ishte bura, bura sigurisht unë Chelsea Braku. E çfarë bura ishte bura them. Po. Dhe ngel jashtë. Dhe mashtit. Pastaj gati dru pastaj. Po bra. Dhe epizori gjum i ka drui. Mirë, patjetër që djuguesit janë me telefon dor, patjetër do të vonë pjesë emisionet në nërmërit mesazheve edhe Leo ç'thot Leo nga Tirana Leo Leo thot janë për berber thot ë morë Leo A nga Tirana po Leo janë berber thot dhe mund të gënjeja një klient pasi e ruyta keq sa ja blet pitit fix blet mund të i <sprittu> <sulltana> <skulltana> histori tjetër me berber para se të them historinë time që kam ngjyruar një gjishë të bardh uh, ë ishte një berber tuaj që, që thash me brisk onionin ke koka kishte një shan po një apo një shanë edhe oh, që të mos bitë e sy, uh, me i dorja matët, mos ditë e gjankë dhe nishonin e hudhe ke koshi plenave, dhe vazhdoj e rriti. Qatë puti? Kur marro e i, i vjerë pasyërën, të e, i por nishonin. Uh -huh. Moskara rrugës laj, se ke urnë kartë pa nishon. Mishë, borzolla! <laughs> Mishë, borzolla <laughs> dhe finishonit, mershve. Kur kam qenë lice, uh, orën e parë, gjithëmonë ka qenë orë a fiskulturës. Uh -huh. Mirë, por ne shkonim 5 minuta me vonesë, dhe pas rusëja në mbyllë të derë, edhe ku kleon të që të pipli lartë edhe ikta ora partë kodë qa beon të shi imitoja profesorin e fisikulturës sepse vetë ma i i thonë të pastrusës Vera hapi dera. <coughs> vera, edhe, Vera, ikk, u, Vera Molla. Profesori kishte ikur. Dhe ishim një peshëshur aty se Vera hapi dera. No. Vje Vera. Kush profesori? Se ti iku sa hapi dera se kemi futur. Hapi derën Vera. Shku bë lart dhe futum po po klas dhe gatrit ta harë pastaj dëgjolin. O Vera po sisha unë Vera. Po nuk thashon hapi ulis atje. Po çafsha këlla maita dot tim. Vera me mollasin. Kampionët <coughs> e vështrime me kanë përshturën janë politikanët kudo që ndodhen. O fat i keq. Shi vërtet. Shi diku shën mashtruse që shoh përdit përdit përdit për ke... <laughs> janë këta janë këta tipet e zjut që kur ecën në ambulancë me, me urgjenc janë brapa janë janë familjarë familjar jan edhe përfitojnë që të shkojnë në ambulancë të mashtruse të mordinet përditshëm po ato që përfitojnë nga zhurnalë e zërfit megjithatë më me që nga shumë fakte politikën uh, ai që është paradoks në vend floron nuk do <laughs> ka 364 ditë mashtrime dhe një ditë është duhet të jetë ditë të vërtetës votimi në prill një ditë bën pushim një ditë bën pushim po I don't know. Edhe këto mushtetarë, ti e di shumë mirë që janë gënjeshtarë më të mëdhenj. Mushtetarë, kumajës është homël. Vetëm mushi, jo si, jo, mushi po shinxhevet. A sa keni gënjur, më sa keni gënjur, ha. Ç'kuptim do kishte vërteta pra gënjeshtra, ha? E shkëndar. E ka thos nuk duku. Kontorno, <laughs> është kontorn, është <laughs> kontorn. 9100, çonit e ju. Gënjeshtra që u ka bërë të dilë deri këtu. Ha, dhe tash mos boni ksozi. Ja në Ant Tiranë thot. Kur grabita një bank, thot, bank, dhe i thash policëve që jam drejtori i bankës. Po tani ku ndodhesh Ant? No you should off shore. Flori, po, që nderin na përshëndesish i pari sot me këngën tënde preferuar. Ju përshëndes gjithë rikëshën e tuaj, ju çona, faleminderit. Me, me një super song nga një super artist që Indri ka pasur fatin me pa nga afër. Oh, Do të, të shoh prapë, më sipërsa shoh prapë. Lenny Kravitz, fluturoni larg, fly away. Këto magjika, fluturon larg dhe në fund pastrej orës ju sjell prapë planetin tok. Faleminderit. A çfarë këngë?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 <gjithi> në Luth Peqilit. Në Luth ë? Në fshatin Luth Peqilit. Kisha Luthët kë? Po. Të <gjithi> kesh <gjithi> një kish në Luth nuk do të thotë që është pak. <gjithi> e, <të gjithi> dhe ajo deklaron diçka, në ora dyt kemi një të ftuar. Kemë një special. Oh, special. Po ti uish, e thirr ti intro. E kemi të rrugë, e thirr ja, ti, e gjatë të terra. Madje edhe hajdë ka darëta pres, nuk e di, a vjen orari. Është më majt me me garinë. Tek home. Një edhe kemi dhe hajti me kuisin e vetë të... Unë kam bërë si... dhe një mashtrim, ku kam... <laughs> kam bërë një mashtrim ljodhe gjithë shokot atër e këshu para lajgjës uh -huh. Se shpur të thonë, këse ma, kan... ma gujtojnë gjithëmonë uh -huh. Edhe u hapan dhe që fillunë, gjithë kanë e mu të thonë mashtrimet e vetë Babi im ka shputu një anije, e ngritë dhe anije Po, po, lindje, po shëndesë lindjen Jindi. Edhe u që të thoshe, që të thoshe, unë gjithëmonë duke shaku kënje, ku të... Un kamblind Paris. Hop <laughs> <laughs> gjen <laughs> <Ule linja nijen. laughs> po, e gjithë ata. Hop gjen e gjithë ata, shumë kujton gjithë. U le lindja në një. Po, lindti Babeline ka ngritë tani e. Edhe për ta ç'i rast, e ç'i rastën me pasra 5 lekësh. Oh. I moshinuen. Jan <laughs> <q> <laughs> Nepsi comprazon ora. 5 lekë si gjap. Pra, të dashur digjues Renata, <laughs> Renata, Renat, ku kusis tër Renata? Si gjendja e situatës me ç'a Renata? Si gjendja? Zagonista <laughs> dre në rradha ka si gojë Renata, a sea me fit vogël. Dek, e thamë, ishte at bardha, ha. Osa për shumë kërë thotë polici që ishe shumë shpetë, me 20 i isha përëzojnë Po prapë, kishë edhe i qilë që e siperë, prapë me 120 Nak nash ta Nak nash ta Nak nash ta Falemderin Falemderin 068 9100 Cile shenë një Por për gjithësi, ata që gëgjelë më shumë E para ata që kanë dorë fatër e ljeze Që e politikalë Dhe nuk e kanë problem të gëgjelë dhe të gëngjel prapë të gëngjel dhe të gëngjel që kal gëngjyrë dhe të gëngjel duke gëngjur që kal gëngjyrë po, sepse kal gëngjyrë prandaj ka gëngjyrë dhe prandaj gëngjjel në inshallah gënë në Shqipëri juve politikan si sta <të> braçja e dëjo me braçën <të> jo çunse si ka i gjë që nuk i bën është të gëngje njerëzit ai do të falësi ai shin bo rjetet që shi bo top top e po ky braçja u veç spallë këtu jashtë i pavarur ë kandidati i bashkisë të Tiranës a po mendoj që ky është një diversion për të për të por për <të, të ndar sa më shumë vota pra pse do të zgjidhni një kandidat zyrta, zyr, zyrtare nëse mm. se nuk është ajo që ishte do të zgjidhni Braçën për të diversifikuar votat, doshta xherdri tjetër si Bracia, pra që ka 3 veta. Pra rrin vota dy për aty. Që të shpërndajnë votat, po që ty. pra që rrin aty. Po. Po që rrin pa po aty. E kuptoj. Edhe në fund shkrijën thotë, "Okë, okay, unë apo do të të dy." Po, formula të, kjo është formul. Oh, attention, attention, çan ata deri Hyrul la Beçulla, Cihan Bey. Telemona eksporti litrë bia tani. Okë, në rregull. Hyrul la. Kaloheru laza Oke mi, kimi telefona, kimi telefona. Alo, po sundetja. Alo? Alo. Kush është? Përshëndetje. Kush është? Toza Ahmeti jam. Po ti miku doleti. Dola usdorri aty pranda. O Moza më? Nuk i moza. Ju i jem në zemra. Po, Gjajse si budallaçe, po si budallaçe. Nuk no, ti element femër, element gruaje. Moza kur çetë Moza në pranverë apo pranverë. Mi Moza ka 20. Sepërkë që që burr, që burr revolucion. Në këtë ah, në këtë ditë ah, <laughs> të gjithë i gjithë rëti fletën për ty. <laughs> po kush hap çon gjithmonë, po ti. E di në zemra di, di. e di. Është vërtet Moza që paraqit që do fitosh nga Big Ferma si quhet? Po. Ferma big. Okej. Okay. Do ti çosh uh, për të mirë po <laughs> <laughs> të njerëzve nevojë? Ashtu është, po të proj do. Ja, do ta marrsh. Shumë njerëz. Po po vëmë. Si ti sigjeçon? Si ti jeçon? Ço si duken ato banorës? Unë s'më kanë parë besoja Kovat që kam dal. Ay, ashtu ë? Ka dhënë çefta. Tola vet. Po i shoku jon ç'apunai shoku jon? Vici, vici. Je mashallah. Çagënim vjel sot ditë. Fo bolum shishala. Ço ço ço. Çiçha. Çiçha. In hell. Çiçha oh. your <laughs> <What laughs> in the hell. Jo jo, dok. Ku është skili? U vash mbi në hell ton. Së të di në del. Hell! Ah, në del, në hell, faktës... Fucking fact. hell! Chichera, chichera del, e t'i t'i dojnë qiqra në anglisë? Ja, si! Fakra! <laughs> fakra në hell, o? Eh? Fakra në hell! Po si mbjellet fakra në hell? Si mbjellet? Parëm jim fpulltar dhe mbjellaj, ku dihull të mbjellu di të shkruaj? <laughs> po me pak ti në aty, sepse te ke funi të ferë me, s'ha, pap? <laughs> po, patën e kemi sot ndarkel! <laughs> e ferën, patën! <laughs> Ja, ja, jam kapurë pa spadan, pa spadan. Po po kondo kista të këmbës, çdo mëngjes, çdo të diro. Si e shpëgong të sprenj, do ha shafën e patës. Po mëta jo. A është i gjatë? Dije tash, ne kemi marrë vesh informacion që ti me datë 15 prill keni një ekspozit në Paris, do i. Sëzë, edhe po i më ka dalë, ka dalë emrimi. Është e firma Ulti? Mund të dalë më mos. Jo të femra mi, të femra, të femra Vip. Ferma, ferma. Ferma, mama mëse nga to. Mama ferma. Jo, mund të ikë, mund të hyj prapë. Buja. Po tatë. Ne kë kë. Po filloi i patetër. Buja është shumë fort këtu. Jo, nuk e di, është prëndan me publikun këtu për saç pagesa tyse. Thuhet se ka. Ka gjëra sof. Nuk thonë fashëm. Ju ti sa kë? Po thamë këtu po thamë. Un dolla se kishe shkuar Bullthaja, kullor. Çokolata. Çokolata. Se kam dëgjuar 40000 në muaj për një Banor Tlumë të goja Ka që <shmerin> mërë mesi <laughs> Zemra, ti e gjithmon një personaj shumë, shumë i mirë Falem nërë, nuk shumë kam që gjithmon gji Dizemra -di, dhe, ke shumë bot Unë personalisht të njohë, ti e di shumë i të njohë personalisht mm -hmm. Ke një bot shumë shum të madhe Ke shumë librat bukur Fletë shumë bukur Po ç'dish atu? Ç'dish atu. Ata pra për të fituar paratë. Fituar paratë për të t'janë njerëzve nevojë. Jo, un hyra nga banjo. Jo. Ti fash po shkoj në banjo. Jo. Ata kupton se unë në banjë unë kam. Do të aksesho këtë ambient si muzë për poezitën tuaj. Patjetër. M'm. Do të shkruaj le për murë. Ke një poezi tani për unë ne ske. Unë do të shkroj shtri flokët. Oh, a do të shkruaj fleme se ne. Ja kush që gjestai më i mirë çablë bagno ah tani robopshë ta shumë boga çablë një to mbapës kuç fryr aty ata po bëndin se oh kanë tani çë kemi robopshë moza suksese suksese semra suksese në prag në prag në prag po po lutora kapë kapën se ti i hu wi miçi në çfarë fati e po chefi botë me la mor nervë sa deltë de bagno çë <laughs> Mirë, surprizat e telefonata, nuk e prisim që moza të merde nga oborri i shtëpisë vet, ku dujon. Më bëshu përshtypje njerëz që thon "wa, sa e papabë, wa, wa, wa". O 20 veçara do porse kë. Jo, dokumente. Edhe ata që janë më shumë, më përpara, kjart. e thua në të mënyrën e drejtë për drejtë të saj, kjart. të çmendur, të e shohin çmenduri. Për faktin që ajo fliste pa kuf, pa as i lloj problemi, kjart, ato vërtetën shpollaz diturive. Sa de. Sa de. Dhe e quale të shmëndërri, qua dhe e quale të shmëndërri, dhe e quale se ati biotik Dhe ljë mirë për të Antibiotik dhe këmusha Idro, një mesaj Lage e, Cidi është met, met. nukaj a, Niko Lartan Niko Lartan Jepi Niko Përshëndit e mashtru sa Vetëm qimpejka nga ka mashtru 4 met në 0-0-0-0 Po, është arëtet kjo Si, si, si, si ka shen kjo Nëmbalimon, kër ishe periuda tërmetave në këtë periudhë të tërmeteve dhe doli 105 në mision sot Dark Lord 12-14 dhe doli gjithë Tirana ke universitetit. Po si ka qenë vërteta ftoro? Po si ka qenë? Sa i tha do në 12 do dalit tërmet peçi nga A e kanë ke. Po si se dinë? Jo, s'e dinë, jo, s'e dinë. Dhe pas 7 vjetësh tla tërmeti sjaru ë. Po jo madje. Jo, jo kush e sheh nga? Për tërmet peçin për kryebashkiakun e TPL-në. Që tërmet peçi s'ka qenë as herë në në Bruk. Jo, jo, ka qen shen... <laughs> kryetari i Bashkisë së Beratit, natkoh. Vë po ku do t'i lej. Po po do t'i <laughs> <dilë> lej <laughs> lagurisht. Ka qen, ka qen, ka qen di betejat edhe për të bër për të pasur sa më shumë dikim në media dhe ky bëri okay. këtë gje në zgjedhje. Edhe shoku i on stresi tha atëre, un kam shumë kam shumë dëshita për termetet ai të, para i para ndihmë termet. Çfarë do thotë ti atë? Jo, një lajm i mirë vjen nga institucionet uh, europiane për Shqipërinë. Turnaj mes gështhon, hi. Unë bëbi shkurt sepse sa ti më shpjegat. Lemin lemi prill, bie prill. Jo, po, pril. do e kuptoni pse për çfarë, sepse bie mbjellja e hashasit floro dhe është rritur mbjellja e flokëve në Shqipëri. Ah. Po. Jo, për herë të parë. Për të parë pra. Pra çimet parakaluan çimet e hashasit. Hasha, jo, po, civilët po. hashasë, jo mbjellët. Nesë për mbjellja e asasit ka rënd dhe është rritu mbjellja e flokve në Shqipri. Uh, uh, po, dhe mbjelljët se vërde një... <laughs> koka, Shqipo, dhe po? një, si që është shpi bari, ka dhe shpi flokës. Po, po. Po, të shpjede këto, këtë që e që e në klinika, ku në bjelen... U një pytje ka. Po. Por, a pësës mjëllin a shash dhe kokë njëzë? <laughs> dhe <laughs> dhe <kanat laughs> të duhe thuja. Dhe <laughs> e kala po, <laughs> të duhe. A të duhe thuja. I duhe dhe gjëtë tak kutatë gjethën kë mërë bjeri dhe dretë. Por, mu kjo di që më fantasijes është dyni një. Por, a shash dhe mbjel, a shash këtë koka, Këtë dhe të bohije. Oho, dhe <laughs> <shkulli> <laughs>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 At di çka kuçi, kuçi ratë me muzikë ka bukur më, ha? Ka një radi, as me muzikë as me energji, as me një fonga ka bukur. Ë një prylsë do? Në pryl. Në kermyl. Ja, po ju vëshë live. At di që ka në Amerik April. Os sea, anglisht përgjithësi kanë emra vajzave shumë April. <gül> <gül> <gül> <gül> O dorë, mbrojtë, marë marë <laughs> Aprille kam diur. O aprile. O aprile. Ma jë do shi. Sa dhet ke me My Linda po shoh. Ser Hardy ose Mercedes. Sa kur s'përdor me të mbrojsë normalisht e merr Mercedes. Me Aprilin jam martuar në maj për themi. Po. Ka ha? qenë një rast interesant me një miku tim amerikan që erdhi këtu dhe u çudit me emrin Sadik. Pourquoi de faire en tant qu'américain quand éviter une dika? Dika. Côte d'Ivoire américain. Dikcini. Voilà, po janë Di po? dy dika për shëmund, janë dy dy dika, dika dëujt. Oh non, non, non, non. Oh non, non, non. Alors, salut. Alors, Jensa. Zori Prili, kjo jeni, çfarë do të bëjmë? E shoh madhe ka Shqipëria. Zori Prili, Shqipëria. Ti ke ne di pun për mashtrim? Ja, yeah, yeah. ja. Ja, ja. Bar ah. kemi kemi deck këtu, oh. Ma, mashtrimologun. Ja, ja. Për gjithë ata. Bravo, bravo, bravo, bravo. Uh, kemi këta. U 18. Ja, do bë service këtu ke fusha gjithë. Doktor ti ke një diplomë apo dy diplomë? Unë kam tre diplomë. Tre diplomë? Po, tre diplomë. Koka jashtë. Po, tre. Ja, shis shis. Jo masa, ëh. Po, tre diplomës ose ka marruar tre tre profesorë ndryshëm. Profesorë ndryshëm? Ja, ja. Koka rri gjithmonë jashtë sepse unë mendoj që ti do ikë jashtë. Sado që trupi është këtu. Po, a shërbim me më shumë tre diplomë ti ëh? Tre diplomë, po, tre. Po doktor. Sinqerisht, ti ke marruar atë fakultetin e eksiston në Itali? Je lomë? Je lomë? A fillon me hap kradës? Jo, jo, kjo është më më, okay, rregull. <laughs> <laughs> okay, Tani, a ke ngjyrën njëherë këtu në provime ose në në në shkollë ose në Kundëror ndë kur ke mbaruar fakultetin, ke ke ke guñur në për, për profesorën Tom. Por më kanë operuar këtë, kam bër këtë. Ja. Jo, ka edhe pjesa jo, po ka pasur rastë për shkëmbull. Po. Ja, ja. Që për shkëmbull, jeti operacion e, i coronarës bëhet ja, ja. si në Shqipëri, si në Anglis, si në Amerikë këtu. Po. Po ka pasur rastë për shkëmbull që jetë zë kanard pothuajse të bllohum nga zemra fare Aha. dhe janë vull 20 stendë. Ndërkohë që u i ke faul ja. natyrë, kur bëj stendësh për të voti u çon. Doktor, ka ndodhur që një pacient, si quhet? Ka ndodhur një që i gënjur. Po, i ka thon Troll Lazar. Troll Lazar. Sa bu duk vetë atë, po duci. E besoi, e besoi ai. Lazaru guçu. Nuk guçu, ha. Nuk guçu. Takshë gjen, vë? Ai fashë, jo, ose ka gjuha për shkakun kur ka vdekur në dorë. Ja, jo, ja. Ja, edhe pak. Çikoi, siç ka bërë me pacientin, kur ka ikë, ka ngel në dorë. Ja, apo do të të bëre në. Jo, jo, ashtu do dal gjaku, po ja pirat <laughs> ah, par... un... <sighs> no, <laughs> <laughs> e folin. Hajde çik. Ha, thënë gjaku. Bravo. Oo, ashtu do ruaj gjaku para lorrën. Edhe jo para lorrën. Po çfarë më merr gjaku ndonjë. Çfarë më merr? Po i dhan. Me popuj. Me popuj. Me popuj para fabrikati. Jo. Tylli i verdhë i dha gjithë gjaku. Faqet që kishin elur lorrë si. Ha, qëllë dora. Po, si qenie. Ai, ai mori vendimet që t'largoni nga këto botë. Nuk donte të operojë. Edhe pse le për shkakun dikishin bërë operacionin. Çart. A do ju kosa të gjitha zero, nuk keni për të bërë ashi pagesën. Ti vija para. Aha. Por, a me ta gënjë paske duhet të shpjegoj, është për sadoshje lehësh përpjekur. Kupton? Për ta lësuar dritë familjes. Edhe gruaja vetë thotë, po të paksim, stardrë lehëkat. Ëh. Po e bë. Pra ju gënjësh që vleti, a? Ja? <laughs> do të rkuje tani, ndodhesh në klinikë. Ula këtu kat katër, po shkoj këkat i gjashtë, këkat i të luturve. Po. Ata që spaguajn taksa, që sponoj. Nuk se çka keni kontroll, keni gjë. Jo, po i ka i ka vujin e nesh aty. Qa neshe? Neshe? Neshe? Neshe? Po? Punktor? Ata jetojnë si të qkuarën. Aaa, si jetojnë të qkuarën? Dhe i ka vun leshe Real Madrid Barcelona 2.5 meters. Qaj ilaci një ke dhëmër përplek? <laughs> Jopo, ata i ka gondit i ilaci Janë ato me... Me me, huje, me... me morje, përse Jo, jo, janë ata që janë të luftur për jet A, janë të luftur për jet Janë ata që merë me problemet të spektrit të uh, mëndjes Pra, o? në salën e kine maske vendosin një ndeshet të 2015-es po, Dhe ata kujtojnë se është live është live pa, dhe, po. Se të hapim dhe një... Shja, jo, jo, e i më atë fare <laughs> Ja, e shë këmë dhe shënë Aha, pashka? Ja, ja. Po shëndetje, a mos sa dëgjon njerëj. E shkarkova arabisht, nuk e gjeja. Çe çau, çau. Aha. Ja të ketëm. E Barcelona rale. Al Diell, vetë ketë. A bashkosh? Sama oh. 0-0. Momentin e nesëjtat. Sa ka fillu? Barbatimama Ronaldo RENALDO RENALDO Doktor, me gjënaf që jepi në ndeshët 2015 Apo se hajt, me e kanë grënë Unë, luk e caktova unë E vendosën me Po e shqiojnë, po e shqiojnë Dhe që përnesën tje e pat? E pat Po jo ka të gjafët Jo ka të gjafët, jetër në tarac E, po përpakoj Se këta i pysur Opo që apo e në i gjotë Isha kjo qeveria Ramabeta ta... Po, po. Luka... Si Ramabeta, i thashon? Uh -huh. Po, a e mi 2015, ta, ta. Qart. Po, pra, kalë dy vjetë që kalë fitu, ta. No. Vash, <laughs> vazhdojnë lajnë. Du ketë më rapat, o? E edhe unë, luka prishë, këtë harkur kohore. Bjo, shumë mire, shumë më bërë, të këtë unë zonë, në snachën. Po, no. për tjene, për <laughs> <kohrën>, tjene, për <laughs> tjene, për tjene, për tjene, për tjene. Edha këtu e, su, eh, uh -huh. po na fazë rase, ja ai se qonda ti. Vazhdon ai, ke pa qumë kau. Më plus më ke. Më jopër pikë don rro për shëndosh. E sallash plot, ha? Shurup, shurup alkooli, shurup alkooli. Ja bëj shurup kolle pa alkool. Koktejl shurupash. Duhet shkova këtu glidjo al dente doktor, çaj, spagheti, spagheti. Carbonara, sjoj. Edhe ka pasur rase të ia pasai për shondhje, ka dar febra shumë e bukur. Ku? Ah, klinik. Me me ji shumë të vjet. Jo dhe dua ti zgjvoloj. Si zgjvoloj? E kam hyrë. Një I kam thënë do smuresh pa po e bërë këtë pa e bërë atë, sepse sepse lë të vërtet therrat këtu e ka bukurin. A, a, a shohsh ke drejt. Unë do të shikoj. Apo ka, po ka dhimbje shpile apo ja kështu, si shpira se ajëp të armorrit, tash po. Unë do të shikoj ke bërë mirë ke orientuar drejt. Po sa pra, ka? Ose kanë ardhur goca do të fribuzën. Buzë do të vao. Dhe ka thon buzë ajo te, <laughs> uh, ka <laughs> <i> problem, ëh, <laughs> uh, që është alergjike ndaj substancave të rroë, që jelo po ose sa mor përsipër. Në çështë se do jetë shkon klinika te. Që shartë. Por e kap taku pas pas vitesh, pas sa vitesh? Doktora, ti më përshkruaj të jetën ta? Ja, shëf, bravo doktor. Ti je doktor që duam ne. Ja, kjo është jashtë. U kam pitën e fundit para se mos ta lodhin fare do, doktor. Ja, okay, a do... a, a ke gënjur ndonjëherë për substancat që i kanë vënë për shembulla këtyre që bëjnë operacione plastike, plastike, buzët, mollzën, ke marr për shembun ndaj mollëçë? Ke marr diku në ai mish të huaj? Moment, rast kam. Ja, shëvi, shëvi, kapullë tëopu. Nuk ka shumë farë, <laughs> ja, a? Mirë, dhe fundi Absoluti... doktor, sa lloj botoks është ka? Këpë, këpë, është ajo e botoksit. Po, mund ta kem. Këpë botoks për malel? Këpë botoks Ludrus, quhet Ludrus, sepse dhe bëk e faqja. Pa harqoj lvizaj. Shikoj, po që botoks Ludrus, 3D po shtatë, jo. Është për zonë trupi. Ah, trupi, qysh upsaltuai dhe përpiqje ta përzër. Po s'ka çao nuk dihet. E bërsin truqun pakush. Shq, ka yesh kimi bomolson, dhe ka botoks që veshish, po vesh dar. Oh. Po s'in sakan këto botokset e klinikës suaj? Këpë botoks Ludrus, këpë <laughs> banane, kajshi, borolit, edhe banane që kanë interesant. Edhe mango. Edhe mango. Po, po me faraçia? Faraçia. Faraçia. Faraçia. Faraçia. Kemi vetë botoks ana ox. Po po botoks me bo. Zakaja <laughs> <laughs> më kurioz. Ah, kemi po jo. Kemi vetë botoks me kasat. To ah, waj, <laughs> me <chesa waj>. Ja to kasat <laughs> e vjerna. Me çesha që e lepi edhe çesha po. E vaje një farë që. Jo, më sa kujton? A dhe po toksim me mango? Kur po? e uh, bonin operacion, i vinin na uh, çam muzikë i vinin? Mango? Mango, no? Bella due state sa A Pa këjo është krona zanore e gjatë me mangos, po kurrjest. Pusha! Oo, erdhi ky. Me kujdesi shët tango, po <laughs> o, është krye katëj. Po zotri pushon, zotri pushon. Ja çau që është një gatë katëj. Është më do këy? Është do këy. Çfarë do bëj këy, më pçapsh më? I vi herë boj bolajve, po bon reels. Më ndeh ha. Ja këtu la, ju dëshironi. Doktore. Ai çau. Pun të mbaj zemra. Në veshpirë doktor. Pun mbaj, pun mbaj. Ai do të shojë nesër deri në fund. Apo po të shkrezat i kalon. U tash i vi Përra në vera hapet koha, tu i heq ato të qeset, si i ka mbyll ato qeset si përë, si ka ato dhvap shumë dimër e ke pësus, tani hapet, edhe i le ato pishin atin të taracën. Qaka, qaka, oj, shumë. Mollela, mollela është ashtu? Molela, molela, molela, yes. molela që kemi molela. Molela, molela. Super DJ ah. që lekemi pasur fatin e kemi takuar. Super DJ italian. Ku e takuat Molela? Para shumë vitesh, në Tiranë. Gjallëm bilbilin? Po, kusht që këngët një nga këngët më bukura. E përndëpërt Moleles, domethënë Love lasts forever, biles është ky variant i radio që është pak dance më boot, se ka the dance në shu diskoteka. Shumë më si balada po kjo është. Kjo, kjo, kjo, kjo është, okay. E vë lidhë vash, të vë lidhë vash. Ja, yepi Molela. Lord as we get them late tonight think it's wrong it's an old song as long as you live on baby you more. done a on true, true story, story. DJ francez Sebastian Leje, i cili u shpall një nga DJ-t më me influenc të Europës. Jo. Po, de. Tani çazimën. Po, de. Ky zotëria vjen edhe në sezonin veror në jug të Shqipërisë. Sebastian Leje. Ti je në Valencia mëngjes. E dhe kjo që ka thënë Gufre, Gufre, Gufre. Vjen në, vjen. Ne po kemi të punojmë atë punë në verë në jug të Shqipërisë. Dikun në një festival, një festival që vi shumë emra të djeshë o është dhe Sebastian Lege? Lege Lege Unë do kisha një gërkes për Sebastian Lege vë Shqipëri Dhe i thoja Genci ka të te teze trej martore sa teze në gili ngencit Ha <laughs> ha ha ha Es kuptoj, mi lavamanëve, tubave apo. Ja jo, apetita shëna le ratën. Kjo është përgjigje. Mirë, ju na leni tyë edhe numrin e telefonit për gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e emisionit nëpërmjet temës sotën në që ka dy me 1 prillin. 1 ah, prill, 1 prill, 1 prill. E pse buni si dëshëm apo pse buni si dëshëm? Po papa. <laughs> <laughs> pra 068 9100, hey, Paper Radio 91.1 FM. Keni edhe aplikacion në për gjithë ata që nuk kanë makinë tani, por kanë aplikacionin në telefonin e tyre. Kleidi, një shoku im, tha se thotë që unë gjithmonë kam gënjur për për vonesat Po. Mu prishë ashensori, mu doq perdia. Jo. Kam dalim po qem ndërko që un skam di rfarë. Ëh, po kshu, ja, kam të dije. Vetish nona sa herë të nona shkët. Ja, ja. Që ai vjen edhe fangsme që është shu, ëh, kur gjet një çip në tradhë, ëh, nuk është ashtu si ç'duket, ëh, e keni profesion. O, ba ba ba ba, sakri she është ajo, nuk e di lu todos los nosuraleros tratar aleros tratar a su mujer 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06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 Super hit, super hit. Per ulji ai her ishte. Ndërrojmë vetë ndërkëndtarët sot më. Tak, çfarë? Po çaj ka radë do thonë ju? Jo. Katë më ah. ushimin. Ai her. Thy her. Ai her. Thy <laughs> dy her. Katër her, është bukur. Uh, do do kthemi 4000 vjet në Mesopotami. Në lindjen e mesme. Po. Kush erdhi në jetë do thonë? Ati ku Trapi do ta kthelë periudhën e gurit. Bravo. Po. Në lindjen e mesme. Kush ka ardhur? Kush ka ardhur në jetë 4000 vjet përpara? Kush ushim? Xerxit. Jo. Kush ushim? Bulguri. Bulguri. Dita ndërkëndtare bulgurit. Wow. Po çeli jonë me bulgur, di si qoftë? Di si qoftë. Pit bulgur. Ju jeni mund të hasni për bulgurin sa të sa do duam, ne. Kështu <laughs> që me jetë sipas uh, vërtetive të mia del se fjala bulgur pra vjen nga Greqisja antike, a? <laughs> po le, po këtë tash, po le, po këtë tash, Greqisja e lashtë. <laughs> bulgur. Edhe qum filli fare qoftë Tege, pastaj mori Plegourito, Pigurito, pleguroito, pitigurito etj etj derisa erdhi në fjalën e sotme bulgur pra. Po. Un pata një diskutim, uh, sisha si na thin para ca ditësh, e pata diskutim një me njërin që ishte një kështu pronar taverne. Ëhë. Uh -huh. Edhe ishte shqiptar, po shqiptar uh, i vjetër, i vjetër shumë i moshuar. Po e letha se greqët janë çuditshëm që fare ata. Greqët edhe mamin e tyre për shembull, <laughs> ëh, edhe nënën e mamin e tyre kanë ose një, një karrige për shembull, që e kanë blerë në Brazil, çart. <laughs> ah, kjo karrige. Ka <laughs> shqgrek, po e kanë çuar në Brazil. Se e ah, kanë të su për kësu dhe pra e kanë, kanë gjitë mongë su qefësit i bëjnë gjitha ja kërgjërë dhe kërgjërë ja dhe kërgjërë Mirë, e ta mërë edhe bulgurin Disa e lidhën bulgurin edhe me Bulgarin oh, bulgur, popa, popa. Ka disa retësejta uh, Floro dhe Indro pa. Ka dy bulgur, një bulgur, një bulgar apo 3 po, bullgur 2 gota ujë ëh po. se ingredienti e di shumë se mirë sepse në përgatitje për acetit është një bullgur, një tas bullgur me shek brenda. Qëçiuq që kur të vi moment i për ta intervistuarin mund të flasim për bullgurin. Kur piqet, piqet më përpara bulli apo gruri. <laughs> dhe një seri bullguri pra dihet që është grur i e, ndar i çmontuar qoftë pak. Është ve është dhe, dhe një nga këto ushqime dietike. Pra është më dietik se orizi, Kër se orizi thonë se ka arsenika, ka dhe ka dhe pak substancë të vogla sheqeri, po bullguri hyn tek Uh, ushqime dietike dietike po është grur i përshtatur është është i tretshëm është dhe nga këto ë uh, drithra po e themi tani që i trupi ka e shumë nevojë por bëva shumë bukur kemi telefonat kemi telefonat po shërbimsoni allo allo allo allo allo po shëjë vakël dulë Ua, po ti munduri. Isha duke dëgjuar emisionin Maangle. <laughs> si jesh si ti? Si emisionin Maangle. Maangle, si si po si jesh ke? Po ju si guxoni të talleni me një gatim grek si bulgurushi? Ja ja, i kanë. A leda, shlihë ka qenë, edhe mos e furë. Mund të marrni dhe mëni për veteu. Po, po, po. Jo, jo, nuk më dueli, dueli, vango, vango. Grek. Po jam marrë vëlla se ka lidhje, para punës nuk ka, nuk ka lidhje fare me grekët e tjerë. Ka bërë ato që ato shteti që keni qef shumë në Turqi. E ka bërë. Pullano, familja Pullano në Greqi. E jeti, e jeti s'ka faj, jo. Këtu, këtu të bësh kaqjeni bullizuar. Kaqjeni bullizuar, jo, bullama. Sepse bën gatimin familja Bullalut, bigur. Se këto e ka figurë. Në për këto bullizonit. Jo. Dhe prandaj Kiuarë bulgur e kiuani ne? Zotri, po, iu shikojuar. Ë? Të bosh un roli për festën e Pavarësisë Greqisë. Pastaj doë festë për Pavarësisë Greqisë. Kujdes se ti edhe i çuditshëm ti kusfutesh, kujdes. Ti do të bash koalicion me toj. Po, po, nesër. Va goazu të pishfar kur është dita e Pavarësisë Greqisë, më intereson fare. E festuam. Kuaj zot, let dibër. Në Dibër, debar, biloritetin grek që jeton në Dibër, po e kota si minoritet i këtyr, në Dibër? Zotri, Greqia e lashtë shtrihej dalë Skaldilav. Mango? Mm. Po. Indro, kam ushtit më eqesh? Po duli, po. Po duli, duli duli no, nonos vet. Është <laughs> e vërtetë? Si si i o e dimar, sh... Po sikam se vaje tani rrava. Është vërtet. Njeni më poshtë, oh. U duhet sa i qati ti? Njeni më poshtë. Jo, e 60. Se tani parish shumë i shkurtër. Jo, e 65 Lver, se bimë hem. Ashtu ë? Po, pak të interesante se ky ecën këmb, ë, uh, a di, e kam pak shumë për Tiranë që ecën këmb. Prisë do them do diçka se e ka spiunuar ty. Pse? Këtë të dy tre ditë. Do oh? ta parna film. Shkojmë në afim, për të marr letrat greke. A introd? Sti dal? E vërtet i ndro? Po. Për Gicu, për Kiku. Sepse porositë kafe turke. Simbut porosit kafe turke, le grici. Ne, Fredo, Fredo. E kuaj kuaj indri për Indrin, nosfarta te, nosfarë. Me satelitin albani, eli albani. <laughs> Edhe ti doli me satelitin e Gjevrë. Ju. Le kemi Elada 2, Elada 2. Elada. Jepos, uaj, mana ma si raju ishte ti, uaj. <laughs> mana si. Mana nassirash... <laughs> ma si a gjitëndra thinas ku ka një xami dhe një një kish. E pra, ti ka, ti ka porositë. Tjir... Atje Kusht pakëzuar o kërta, për <laughs> <or> a tirajtë ësht <laughs> pakëzuar atje? Atje ësht pakëzuar? Më falin Atës që? ësht periull virosa E dim, e dim, e dim Po sa mi kime shmerë në këtë periullet? Parë shurup grek Shurup? Altibiotik grek <laughs> Aspirim greke Ja, marë Dhe pasipi një got uj Se në dolin dhe një grek ta Rakia ta është si vodka Rakia jonda është si vodka e, e rëstisë Opo si, oh. <laughs> hey, e dhe shatë për më rakim të ndirë, për më këta rakim të ujë pjetë nga 200 kujtallë Se e kam shumë lajtë <laughs> Se le lajmë plakat me rakim të tonë He vangu, atë e korfuzi në epin e lapë, që të do një lapë? Jonë ishte Korfu Korfuzet jo aja për juve Levezia borëm veledikun Aja, jama ja, se e këni më Po, po Se e këni mërë vërënjëve, se e jona Deja, <laughs> kurfuzaci. E di si quhet Stokolmi? Jo, si quhet? Paracetamol. E paracetamol Stokolmi. Eh. Paracetamol. Stokolati. Stokolachi. Ah, ja fute ja eh. fute këto të shit Stokolachi. Bashko, eh, bashko deri në së ditën e. A ti ka qenë? Sësmjafto për të dhënë. Këta janë parolët kufiri greci suba. Vorësi quhet Vorios ueditja ja. Vorios ueditja. Po duje a ke gënjur ndonjëherë në vitën tonë? Asnjëherë. Ja, mamaja. Asnjëherë. Asnjëherë. Po ti ke imën Greqia ma Gelos. Le Shipria Gel. Ah! Shi, shi, shi, shi, shi. Praf ulguri. Ëh, po ti gati të përqesh më drejt. Shumë saktë. As brahalaja. Po gatiu grek. Ja, e ma i tani. Tava koshit. Gati grek. Forqesas. Përgesas Përgesas Zaimi Ës oh. <laughs> <laughs> gatin grek dhe ajo është një këngëtare greke. Edhe si <laughs> prositë fërgesa atin në Madhujë? Përgesash. Ja, është atachs. Ti e prositën. Përgesa Zaimi, si ti them? Përgesa Zaimi. Sa? Ochi. Me vetë, ella, ella shadia, përgesa Zaimi. Ah, okay. Pra kur ti them kamariere grek, pra ti them ella vetëm? Blë... Duli me kë je i vetëm? No. Jam me freti belleri. Mecha for the ballerina. Chashku. Se jefti? Jo. Jo ili racista. Chashku. Jo. So drishe FB-ja. FB-ja chash? Florian Bile. E da i është grek. Ja ja. E da i është grek. E mos ma ly Florian. Mos ma ly Florian. Po ça grek është Florian asiko. Ai është një grek që s'do greqil. Çi çi. Dhe lez do a japi pasaportën. Së? Së s'do greqi? E. Ei. <laughs> mango se pretind au ghitmaon ce Mango. Mango, tungi mango. Tunci grec e mai bine să tunci șiptar. Scasit tunci grec. Aha. Po să gasmok tu, pașmaje, de guri grec e mai bine să guri șiptar. I-a nej veză otra rază. Po, po, po. A-i dil eu ce bexabile ta iau. Haș grec. Pu si chega greka. Pu si chega greka burrha. A Violet Tet. Me me këta emër Benjamin. Benjamin. E ka Janis Letanjagis. Ba ba ba, ba, ba Benjamin. Falim. Gjafthor. <laughs> Saq kisha për të thënë? Gëzuar 1 April. Me gëzuar 1 April dhe të jesh sa më shumë mamas iu ju policish mënim. Edhe greqët janë më shtu sa dhë. Mucho mas tu. E, po si ka shumë si mëllë. Këta njerëz paguani të taksat tona për të shërbyer shtetit grek. A është ashtu që këtë po, a është ashtu që? A është ai, a është ai Klliri Titi që s'po ja përmend emrin, ze një që kanë prezantuar për këtë emisionin, një që është për zuri ai, ë avokati, për zuri ai. Klliri nga Greqia, Klliriaçi. Klliriaçi, Klliriaçi, sa. Ardian Tepelina. Ë, ka ardhur momentin. Hajde Aditi Tepelina. Hajde Aditi Busha. Hajde Aditi. Më sa dapo s'disë m'adit. Unë kemi prezgjedhë një këngëtar shumë të famshëm, ai sot është 75 vjeç. Masha Allah. Kokurm kokur. Masha Allah. E disa fmi ka? Sa er? Nëndë fmi Gjënë vetë vete? Po pëse i ka? Si pas eh. me E disa er ojin ka pi Me të gjitën grua? Nuk e dija me Ndo që më gjitën grua Po pse i ka nënt fëmijë? Sepse në në rinia ti ti iku shikimi. Në, po. Kush e pelidhen ta? A nuk e ka lindur? Nuk e lindur. Ai ka, lindura, ka a, i ka hetu një shoku vetërr. Po, po po po po po po. Ai ka iku shikimi. Po, po, po. Duke qenë që nuk shikonte. Ka pije. Kave bier, bravo. Po mirë, ai syt i kishte poshtë vlla. <laughs> <laughs> Dot gjithmonë me me Stivi Wonder që gjithmonë kur e ftojnë shumë për gjaj i zjasin dorë. Të... Po, kush bëri dhe Ledioni? Po <laughs> për salatë, po. <ko? laughs> Ke salatë i zeni dorë. Hapa. Hamë të fala. Dhe po flasim për Stivi Chudi Ja, në Shqipron pra. Ç'është ekshuriri i dytë i Michael Jackson? Michael Ja, Stevie Wonder, Stevie çuditëm në Shqipra, në Superstition. Jemi gati ta dëgjojm. Ja, yeah. po. Shpërte Indri. Po ti shum stili i vjen nga televizionet e kokës. Po si gjen ndihmë të shë të trepë. Po ti stilin që dëgjohet në radio. Jo televizionet e kokës stili. Ka qenë një koncert në Mesh bërë që është bërë para disa vitesh me të gjithë këngëtarët më të famshëm të momentit. U ka qenë edhe princ gjallë dhe ishte ne per per Steve Wonder dhe Ishkreti ishte ishte ulur aty posht Ishkreti. <laughs> Ai i dëgjonte se si ngndonin teerat e kupton dhe ka qenje nje nje variant i ksa i kenges se ka kundur Beyonce shume shume variant i bukur. I Beyonce yes. Beyonce. Beyonce? Beyonce... Vrdala, shvrdala, vrdala. <laughs> Mirë, frio, po Beyonce ka. Vërtaj, është vërtaj, vërtaj. Është ndarë në tres. Mirë, le doim disa mesazhe Floros sepse duhet i respektojnë po, gjithë ju. Ja, Përshëndetje Riko, shqiptarët po bjellin diçka që policia lugut zon ti shkollë sepse u lodhën ata billa shashë policia shkollë. Okë. Okay. E gjali dera atë që thamë. Që thamë për mbi. Porshiti ka Gjermania ka skuq dali që është duke dëgjuar ballkon Gjermanisë sa buri. Bëj bëj bëj audio këtu që ta konfirmoj. Ja ja ja. Ai dhe ja. Dani ka me një meydovon shere pela ty në ballkon po. Dall pastaj i GPS-it kuçi, ka pas domun GPS-it. Mund të dëgjohet shere. Kemi edhe një mesazh të ardhur në jo në WhatsApp-un mesazh. T'i dhet çika të kosha jo mesazh. Ja ja ja, ta gji valla jo direkt. Në lërë i tjetër yeah, nuk e në do. E shumële të referenësat mërkurës. Për një prill uh -huh. gjithmorë më kujtohet plaka që sa her bëhe në ngabim thote hajde Afro, se nuk të përkme dorë. Uh -huh. Dhe kishtë dret, se për <laughs> shabëkën nuk përmtojnë gje. Kam një gje e gjësë për ju dhe kolegjil toaj si pas standartit të veldo srung nga veta jo. Sa uh mëgut? -huh. Qa i tha <laughs> Lala hajde da <laughs> <ta> filloh këtjetrri. <laughs> Qa i tha Naim Frasheri, V kur pa që i mungonin në shpi ty punime të pabutuar a e ndë. Te gëzuak. Hajde, hajde, hajde. <coughs> hajde, <coughs> hajde ta përjetosht dhe ti që kemi përjetu në. Tore. Qaj fa, edhe i në himi. Në himi Frashri, a, Vëlezërve, Abdullë vë dhe Sabiot, qërë, qërë. Kur pa që lështëpi, i mungonin ty punime të pabutuar a e ndë po ti e ke shtyr. Shkaje e lëm ne vetë. Jo, do ta lëm këtë, po. A do të dyshël? Vet vet prashën e bësh të quizs, kamë që më shumë nuk e gjej. Po, është i vërtetë. Ha florikim ndonjë tonë të bukur. Dhe kemi edhe er momentin e filozofit ton LL. Ah, kjo është momenti që unë dua. Sepse sado që njerëzit gjëje, është një siç më qetë më këmt tok, shikova. A shoh është se sa i. Sidomos se sot është 1 aprill, ha. 3 2 1. Jalim. The failure does govern. <laughs> uh -huh. the heater the thumb edhe ah, the heater the thumb sa po shiko buto vallë apo jo the the, the failure the heater do të thotë the failure th th is gathered aha ëh qoftë apo some of failed i hyrë do të thonë çau <laughs> a shumë i burr. Os kemi, kemi kapacitet në mrzitrime? Patjetër që kemi kapacitet. E... Bramos ndri. Nuk kemi rë kapacitet. Që un kam përgjimin që të përzihen sa shprehë çik më të lehtëa për ne, nivelin po, ton ë, no? se. se Jan në... për Harvard tha dhe nuk nuk duhet shkruhet gjatë. Po. Ora këy e mbaj rëkte, librin e 379 800. A 800? Po 799 kishte një. Atë mëshme, atë mëshme çabur. Po nuk e ka hyrë në konkurrencë me një kolegën e vet, nuk e di. Përveç asaj, më vjen mesazh la El Hayt Soufid uqeçar. Jo Charlote, hajdi sepse jo. ai mund ta kuptoj thellësinë po, ja, e LEL-s. Po, as konkurrenti 2 janë dorë. Sa konkurrenti Roldot? Ja, erdhë hajdi, sapo dyerën. Hajde, hajde. Hajde, shiko ai bushe. Shi çfarë dëm i ke bër në në Milec, në Kart Mileti një pyetje sidomos për ty. Çiç vetë, specifikisht për ty. Thot çai tha Lajm Frashi, vëlezërvë Abdyl De Sabiu, kur paçelës shtëpi, mungonte Mungonin dy punimet të pabotuara e ndërë Mori mend për të joh <laughs> A kjo është përgjishë, a? A <laughs> kjo është përgjishë Kjo është përgjishë Kjoari tha Da imfrashi 2 uh -huh. dhezevet vet Abdullit dhe Sabiul uh -huh. Kur pa që le shtëpi Mungonin dy punimet të pabotuara e ndërë Nëme Hëma hajdi Samir t'allëshme në Samir t'allëshme në Vujgje i orë Samir n'a masakron e me Vërdo të një Vujgje i orë hajdi Kështu e t'karma Hajdi me hajdi Hajdi me hajdi Hajdi me hajdi Hajdi me hajdi Hajdi me hajdi Hajdi me hajdi Real hajdi Por hajdi Përgjigjit me pythje Hajdi Masë përgjigjit kellin gjo prap për neve sa Dhe përgjigjit kellin gjo prap për neve sa Dhe përgj 230 ditë si Hajdin. So, Hajd of Poets. Mishë mirë ku është planetet. S'ka që me planetet. Po, prisni kimi Flori do një sekond. Për dherë. Për dherë. Bogati. Si e mori patentën? E po, po, po. Dyll, dyll. Në patentën. Si e mori patentën Plutoni që u b pjesë sistemi diellor? Ah, domethënë si Plutoni. Kush e ka pasur ndonjë këta apo gjithçia? Plutoni këto do të jetë me një shumë planet binjak <coughs> si e mori pla... këtë çfarë e di atë vetë sheh e mori patentën Plutoni që u b pjesë e sistemit diellor autoskolla Selimi ja se aty u jam godosur te që moti ja sesh kë ah jep me goj jo, jo. provoj me goj yeah. <laughs> <ja>. <laughs> <laughs> ha, jo po normal ah gati floro ju unë jam të mënuar emrat e planetave po pra s'më kujtohen jam... Po na, po na. Dorzohem. Dorzoheni. Isha me hond mirë. Me hond mirë. Jo. Jo. Plutoni çfarë i tha kur? Pra, yeah. Si e mori patentën Pluton dhe që u b pjesë sistemi diellor? Si e mori pra? Dorzoheni. Isha jam tu pa veten tu shkallu. Tu vërku kokën të tu e krudit. Ne Big Bangs ka ne lidhje, jo. Jo. Jo. A derrë një de radi, si e mori patentën e Butonit, që u bëti. Si e mori patentën? Po si e mori patentën? Unë e mor, unë e komor me mik për shkakun, po ku ti jon? Ai e mori me rrugën e shkurtë. Me <laughs> La rrugën e shkurtë. Mori yeah. patentën dhe yeah. u bë pjesë. Me teori. Me teori. <laughs> <laughs> Teoria ta Donit meteori meteori na meteori oh no no na no, meteori ka lum ke feksi tash do i ndryshoj feksi hajde tani pritet se duhet duhet ta shiftojmë te dresha ta kupton ama meteori me me teoria ha këtë këtë çfarë as ushtria amerikane nuk e zbrthënë dot as NASA o hajde çike çike dritnë kuqje di as platoni nuk e gjet mirë ky shekpuni hajde për sot Po ka tjetër, po jo. hajdi ç uh, ç oh, gënjeshtra që kanë çike shpëtuar ndryjerë jashtë situata. Po një sepse kisha një 10 gënjeshtra shika masakruar në autobus për shkakun, që kanë thënë një çik legët, jamë vogël. E kombizet. Abonë. Vërtet, vërtet. Po kjo po kjo pjesë sho abonem. Ha m'anzier. Po ti mi di. Ka ardë stacioni pasaj. E duj fu durrët kët jep i tjetrit. Zot. Oo. Ah, shkucka. Oh, oh, oh, oh. Strike the boss. <laughs> oh. Strike the boss. <pose. laughs> Strike the boss. Oh! Chimka! Mi do yeah. të! Hey, Ej, po sheh që ndruar dhe me turqit, ë? Ah. Uh, Pao. U, kusht. Pojtë gjithët ku jam, trenë, trenë Pa... Iiiiii... Ča të votë mi? Ah, ku pa i kion? Hemi... Stabbal... Ča? Me trenë pa... Ja... Pa... Po që do me li ti trenin ditë? Gatë i Stabbal... Aha... Ke ajo, gushtita bosforit... Pa, përsa to të du? Pa përsa n'gushtita bosforitë? A të du i hapë këmbët gushtitë... <gushti> pra, Do i hab këmbë gushhticës? Pra ty ndaj të Azi me Evropën, ti e pa, di, hë? Eh? Pa e di. Motra më MK jemi. MK e. Jemi grup shauçesh. Po. Sega pa... jemi shauç. Landi Gerti, <gerti> Raji Së mos jemi lantë pushënë Ja, mi, ja U të e vagonin në në në fije, ja Ja, ja, unë jam ke vagoni fonit Atyk është një taj fonit Sve një rikë tonë fon mështë Po qa, është me ambjentë, është ka ambjentë? Ba O, e dhe fest, o Ja, akta O, është shqipta Qa ka rigë, më rigë Qa ka rigë, o, vlajtë Qa pas jemi është atë bosferat unë vagon? është bosferizun, se E shë bësë për një zësë E bërën e këshu në e lojë këshu të zingë A ba, se ke është u farën? Ja më pëllazim me bësë farën dërën O qima, më sa dyme, e, me dënime, hë? Fësë janë dënimet, për shumë? Dënimi është për shumë Bërën si të hapë gojë A ka tunele, ka tunele? Ka fute, bjerë pasirë e këshu në e këshu në e Ma treko pak si është në tuneri, po? Ja tuneri Në jo. kemë në rritë arë kogë alë oh, oh, turqë Auret, ashtë ti e nisë nga Bulgaria ka më shtypesë Bulgaria, Greqësi, Turqësi Ja, Serenik. nga Macedonia Nga Macedonia, a, a, nga o, qatripi Shkytreni, shkytreni shpetë për po, për po, për kene të reshë E, do shkojnë filim trailit oh? Dhe do të reqatë të leven yeah dhe do ul pas alla ona ha she titon ne per plasia po ai vogen lart sepse po t'shof si po jo jo jo po kën trenen papa al tren i kanë ne o pepso se do të qap smucimin kunde fuzi spullun kokr tal be ja të fute mbi të del se po ta mori vezë kardi bravo se bra bravo çime ma mashinisti kush është ashi turk edhe votsoa dol patallonat po shpe do i lër gjithë do thras gjithë burrat e trelit po a ty po pëlçash e pastaj do ul atë lë çit freloj Me çfarë efekti ka këtu? Do vil gjithë burrat. Haj, ardhin gam bra, kërkon bravo për dut frenat ai kuptono. Jo, s'mos e ke kuptoi. Kush humb pagu? <laughs> e, kjo kus komedia mi shetane. Si je ja, kjo do të durë shumë. Kjo e zgjat vetë interneti ka gjë. Ti fil burrë të gjithë. Ti ke lundur chimta, a? Pa. Shumë duket. Ne kemi grup i mirë la, kështu. A li çap kjo çike për gruk, a? Nuk ka problem. Gjithashtu jam. Ishim në Hamburg para 4 ditësh, Gluckfest. Gluckfest, po që është festë për vesh. <laughs> wow wow wow. Bash Oktoberfest fest. Okej, okej, okej. Kjo është Greek fest ose ORL fest, çfarë? Previs… Zod... Ur... <laughs> jo ti, profesor. Ora. Çimja çfarë dorë se ti e përdorin mendër për shëndetin. Ti e ke përdor për fytyrën. Versioni i im. Çfarë mendoj shik? Çfarë ishte? Legacy. Jo. Ose Monsters. Kur llogaritë të mbrisni? Për mësër gadarka, gadarka rinë. Gadarka rinë. Gadarka rinë. Në për sënë në bësforisimë i tërpë i tëpë. Oh! Ti bësforizimë Pua po për që të bësforizoj edhe shtrirë Me nuk e këtë në kë... qashtë bësforizime Se ditjati, jo, pra. po bëjmë i lidarke Po bëjmë i lindarke Po bëjmë i lindarke Po bëjmë i lindarke Po qashtë me hape me mbyllim e qashtë Ska gjë ti vetë mbyllë sështë Bojë qik marrë aldin, bojë Bojë me emine i vagonët Jo se kështë gjërë, bësforizimi, shko interesant duhet jetë O anë vagoni Ei, çfarëvon? Vizitin, ja po kaloj tek se po shkoj tek Belca. Ah, po shoj, po drejt, ha? Po pa, është me drejt. Po drejt. Vetëm drejt sepse çka ka qenë ai filmi ato? Orient Express. Orient Express, po, po, po, fini i të shtëpëve. Romant, bupe, papë. Romant Express. Po tim ka? që bëjë ftejë se në viri u Stambol t'ja pa në kajon në viri pa t'jetër më t'lale ku të vim në mi? Stambol mi? ja, me t'ja, të në rrë atë pash në t'jani, Stambol është le i dhëmba t'u <laughs> t'ani, unë thëm që është bol Stambol pa, pa. <laughs> ty t'pëll qëtë bës fari unë t'pës fari, se jetë shumë t'i rronë unë t'pës fari Ja... Shqie e klipa shumë e mirë. Shqie e klipa s'pa. Gargar, në bëjmë li latë për gargar? Se ka i musit, a i që pëtërë e përmën? Ua, vjo ti, më sandri, unë dhe adi. Gargar nait. Se ka i oltë a gargari, gijari. Parajni me i bugën më botë. A i që pëtërë e në apsiri i pari, se i këtë, juri? Juri Gargari? Në që më kamë si, sotë që më posë më nge, sotë që si zeni. Nja ah! <laughs> një kamarirë shqiptarë, përja <laughs> goca. Jo, ja, unë dojë atë pysja, nuk e di është të uh, dita, po, këto... Formulat e yoshës, çim nga si do ne tregosh? Si yoshët? Është shumë e vështirë. Ne e lëm javë të vështirë. Bujar. Ua, ç'i rregull di vao këtu? Çfarë është këtë? Bujar kur të bajosh? Ndalo, je bujar. I bujar. Bujar kur të bajosh të gocën ka lira funi. Kush bujar faturina? Te go bujar bujar. Sa sum kam se osim pas mungesës oksigjeni. Au! Faturina kuçi jam faturina. Nitë bën për bari goj goj. Se ka të dheu oksigjeni. Motrezon të pak faturina do chimka Katarila Oho a shkëdhon ai vetë shkëdhon ai Sika na doflesi Sika na dofë Taçi jo po ti jam gjedit civilet të Kinit Po të po flisni sa një prili një prili një pruly A Mika Prolli A Mika Ah, no. se ti qa s'ke borë me një prill, pa Po, në që sel Në sel Një kaprilli A ka dhe të dhem një prillit dore t'injo Të dhem herlepar një prillit Imposibile ah, Kësë duke që është profesionist <laughs> uh, <laughs> ka Se kërë të gëjel herlepar Të dhem të shpirë Kërë të gëjel herlepar <laughs> A shua? Pa Mësë është Bëjtë vesë? Bëjtë nërmalje Adi ka dit që thu, orësis përrej i ri sot. Këq, këq. Ha? Lihem shumë e pavler. Shumë bukur. S'ka rreth as i ri, ha? As i ri. Domethën direkt në temë. Pa. Ti shjon më <laughs> shumë me mashtrim 100 <laughs> shumbo... <Balazje>, <laughs> <laughs> ka ku mashtroj. Po pëlqej kur rrej sy. Ah, ashtu dhe. Po më shumë kur rrej goj. Ah, çu ballazje e kuptova. Sa lekë kur rrej sy? Ai i ri pëlqej kur trret tjetër mbrapa shpine. Po kuptova, ha? Ah, çash. U zgjerrë vetëm. Sta kë. Faturë tash e nov, a fatorinu, rrn, fatorinu. Fatorinu. po se ky është pa lalesa, ky pres, lalë desh ta boll. Po pra, ekut i mori, pak shiçet të vlari. Ja, ja. Kjo që po gërhet ashtu. Nga shkupi në, në, në shkupi Nga shkupi pa, pa, pa, pa... Si thole ta t'gjoj? O ali ta t'gjoj, si thua? Ta t'gjoj... O qimi? Ke gjitha truk? A ti rejnë fëtyr? Rej, rej... Lari, rej... Qimi do më fëtyr të shkatë për të të të nëshë, qimka? Qimka? A ja ke vënd sërrit në kuj që do t'ambyullësh gjitho timin? A mo dali ku dali? Olga, ti hapi shumë më e bukur. Kada vjetave sytë diku se mave kurses. Jo, o Sant, po ja ty <gjotë> <gjotë> si <Sandri> në <gjotë> në syrë, më. Sa ty sa mirë. Ja, je Sant i tretë. Ju harini ndrëgja po ndar, si është për të darkë, ha, në Arsir. Edhe u ska në vjetave sytë serioz se mave mos sën e tjerë. Ah, deru fies si. Gardu, gardu, ti, ti, ha të mbresh kë dholla. Sepra do kemi ne i parti në maj? Pa, nice. Mëstdc ka të bëjë dikush. Zoti këtu siç jemi. Faloi në fshi aty dëm dëm. Ah, ah. Ase e merr veten ti, merr. Ah, do bëni po, da, do shkoni te na mamati, ha. Pa mamat, pa. Na ma ma ma ma mama, pa pa. Dëm dëm. Dëm dëm çash dëm dëm bola. Dëm dëm. Është na mami, po? Është në dramë, në sër. Sot kemi versioni tjetër ja mamati. Po shugull do fushës keni ha? Yeah? Ja gëlldup light. Shumë ambient i mirë, i bukur. Gëlldup light. As more eh, something. A ti e nomë. Po shutet e nui pra, po thon ndryshe. Preferizimi i sheqerit. Mir chim ka. Jau Zermaçan. Mir, ars mir mir mir shkofsh, mir minga. O po po po, mir minga super loitar, respekt, respekt. Ai është loitar, është skenograf. Skenografi, ngatrove ti. A jo, thase kishit për mir mingën futbollistën apo. Ja, me mingën e kaj. Ah. Shumë mirë faleminderit, ndjes ndjes ndjes ndjes dhe. Ne jemi në turë emision, që çuq edhe në telefonet. Kemë kohë për mesazhe të tjera. Ajë po flasim për 1 prill, 1 prillin, më thon ndryshe. Që çuq kush ka gënjur për të shpëtuar një situatë. E po ku bën kështu sikur s'kan gënjur fare atha, ha? Em po i vjetë që zgord. Ke sku për shembull, ke sku me, re... me atë tjetrën dhe i ke thon jap se jam e hallu këtu do. Mos tregon emrin, mos tregon. Po për hall ka të bëjë. I shano ji shumë e bukur. I thot i merë gruaj e cirilari burët dhe i thot që është kjo e tha që të ka të shukë të foton me së tjena tha, me brek me të brëllshme o zemër i thot i kisha porostit për ty po Për shëvalet t'il Dhe e më tha Ja si duket kër i vesh A shtua Pëse t'ka quk të foto Pasa lakur iq <laughs> Dhe i thote Duket si paska shit Jo <laughs> Kakë shu e Mashtë rinë hëndër këta Paska shit Besoj pa. keni marë në vesh Në ultra që Swedish House Mafia Bërë një super uh, Koncert mad Përja, kishkne... shiko Jan, janë më të mirë në bot Dhe bërë në një ftes Erik Pritz Kta, Shad kta I bërë një, një ftes Surprise A i të shkoj në të të gjithë gjith digjuzët e muzikës elektronike ishte surprizë sepse këta po luajnë muzikë dhe deri kë Sebastianin Grosso, deri majt Minares. <laughs> Edhe të ftojmë tani sot një super legjend që ne e kemi rritur, ne e kemi rritur donon, ideja. Po. Dhe ai është Eric Price. Shqipës e salën, si përsi janë 4 suedeze, këtë trajshin Swedish House Mafia dhe Erik Pritz. Kja, edhe suede një është këtë në botërorë, së përdi një. Pa tjetërë, suede njërë saj mirë të fosë. Nga Swedish House Mafia, do vëmë Ray of Solar, mm -hmm. së është një super këngë, dave birë se bën në Miami këtë gjë, dorë shpërtheu Miami. Miami sikur ska lidh me Amerikën fare më shumë. Miami mi ami ë, Miami qut. Ha, Miami, Miami, Miami Vajz. Mirë, Erik prisun po i fusi mente na çu. Si mendon? Yes. Yes. Kim Kardashian here. Oh my god, guys, you're so funny. I am crying from my legs. Oh Nga Tirana Nga Kërtiza Tiranas <laughs> Nga Kërtiza Tiranas Moonblocked Por edhe nga Prishtina E, përshëndet e tjetë Edhe në të gjithë botë ku ka shqipar E, edhe kam një ja. përshëndete për stafin e Pepe Radian Prishtina E, që nga gosë atin në së në gosë Por që a figë të nga Tirana Të mregullueshëm Karru në momenti që të ftojmë të ftojmë një përstot O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Mir dita. Mir dita. Vëpër prezantoj Florin Sokol. Sonja e zotrit është DJ i mirënjohur, është ai artisti, ai djali Indrit Topi. O martifoli. Ose. Oh, çuna ha ka, ha ka, ha ka, ha ka, ha ka. -ka. -ka. Aliyas <gibur> pata ha ka. <gibur> pra em, emri artit? Dren, i artistit? Indripendent, Indripendent FX. fx. Ai Indro. Po, foi reksa, foi x është Efecti. efekti, domethënë shkurtimi i fjalës efekt. Mirë, Indri, uh, s'parrje të falenderoj për. Ua, uh... ç'a emocione është Çurësienova. Dëshirë <laughs> të pimë në festën tonë, sepse tje ke të vështirë të shkëndijë. Për kova, si për si uh, kova, çuna, po ishte, ishte goxha, mm -hmm. era më shumë çhep. Sepse ti e kej që të monë problem nuk i shkan studieve tjera, emisioneve tjera Never Sepse e kej atë ego më tënde dhe nuk ulesht në gjdo Po jo, se të monisht kërë barë robot i lekshë që dëjës në parë Që qështë valendore indri që je pjesë e intervises për dit nësot Oh, valendore indri Si e në? Ta njësme? <gurate> qështë? Që adjë, adjë, adjë jo, Pyria parit të pëjindrit ka të bëjë me profesionet të ja. yes. Njemi të kë përjet që Ka dhe pak humor edhe pak seriozitet, po pa pa dhe interes për florin, për mund, për skafandrin, për hajdin atyre, atyre. <laughs> <laughs> Qiko, indra, dion, filimet, e tjerë tjerë. Shikoj, ndërot du ti u fillimet e këtij zanati, pra ku ke nisur, si ka nisur pra se teknologjia natë kok ku ke nisur ti të merresh me muzikë, ska qen kaseta ka qen ka ka ka super teknologjia. Po pra, po si lindi për të bërë këtë gjë. Un kam jetuar 3 vjet te 89, 90, 91 në Turqi, se ju mund shmendati me edi që ne do do iknim në Turqi dhe do do bënd për një jetë më të mirë. Nuk në eci, si, dhe kërë këthim, unë mbaj mund që morëm një një uh, kastafon, më këshu mbaj të fon International International, aha uh -huh. O, që ishte me double kasetë Pra eblem të rëshi, kërë në të tjera E, sotë në tjera, so atër ishte, ua, nami, farë Filun të du, duke talë gjithë A të fillun këto gjërë dhe para, play, rec Edhe miksimet që bëheshin me kasetat, ka qenë shumë interesante. Po pra, ndër çka kuptuan të gjithë, <të> po rinia sot, nëse si ka nisur pra një djegë që sot është më të mëdha. Po, po po po po po po. Pra me çat teknologji, ha, me kasetacionin. Po rek, rek, domo play dhe rek. Edhe pastaj miksoja kështu domo. No. Ka pas dhe miksime me me shirita që i prenin dhe i lidheshin me pa, me kështu domo. Po po po po. Me gjithësa, me gjithësa, dhe, <të> gica, dhe <tër> i bëhej të miksoheshin bukur. <tër> Atëherë miksonim Dar Es Salaam me Gerry Murr për shemb. A? Pastaj dolën tu Unlimited. Edholën snap, edholën shumë gjëra, apo thonë që ka qenë gallat e moda. Ka jo, muzikë në rinin tim dhe ndërkuish ka qenë, nuk a qenë, a, un, dhe, ka qenë elektronika, s'ka pas ndoshta. Un mbarosh afara mas tua në limitit. Natko? Po po po 90-a 91-a. Po po ka qen ko e. Ka qen Get Ready for Disco nga para tu Unlimited. Si funë Get Ready vay? Ja juri tantan tantan. Këre virdis. Këre virdis. Ëh, pastaj rrugtimi vazhdoi, vazhdoi mbas un shkoj në shkollë mesme, pastaj shkollë mesme fillum diskotekat, kanë qen un kam pas punuar disco Monaco. Monaco? Ja, pastaj cruise boat te. Ve me do të na tere dekot si ditë që ishim me tek me play pause, pra pa kështu pa pa picim. Si kuptojm? Pa pa shpejtsi, pa picim. Ne çfit pa shpejtsinë. Edhe kisha them play pause. Dhe ti e bëj katë, bëj e bëj ndryimin e këtë këngës samarantë e bëj tjetrën. Dhe un kam punuar herë pa kam punuar 1 orë, se mbaron te shkolla një çerek dhe punoj deri në 2. Sepas sa 2 ishte prerontimi orës 2, edhe pastaj me rradh. Atë fura i furare që pati sukses jasë a konë që më prahë, Hi, tri, hi, hi, hi, Edhe i pronari, <laughs> Nuk e dija e shgjallë e përshëndes, A i pronari atërë e tha, Djërë dhe të ti do bësht të, Do bëshin pronëntim sotë se janë za Kosovar, Dili s'Kosovar ka që, mm -hmm. Edhe janë nja 55 veta tha, Po janë, janë shumë modernë të, Dhe unë të saktoj të të ta që ta bësh dhe dhjithë, Ka shenë një ka dhjithë dhjithë më të bugra tjithës time ka vogan kurçyer mor. Na. A mezi që që thetëra të përkurçyer. Është emocion shumë i bukur. Pastaj filloi me radion, me radio kohën, me, me me radio tjera, me me Top Albana, me klubin, me gjithë. Fillon të gjitha. Përnori, përnori mund të jetë gjallë, po diskoteka Kaptek. <clears throat> Papa, diskutojmë, diskutojmë nga sëruma. Shes gota, shes boks, u taver në ushime vendit. Për Zotin. Ta bëjmë një pyetje. Ne shoh se ti do ishe sot një 15 vjeçar me teknologjinë që është sot. Hmm. Me kaq shumë teknologji sa ka sot. Uh. Dhe kaq është lehtësisht e arritshme kjo lloj teknologjie. Por edhe pasionin, a? Ja edhe me pasion të një pasioni tjetër që e pas. Me një dhjë pasion pra. Çfarë mendon se do të ishe bërë ndonjë Ah, sigurisht da isha më në një kshu në një në në uh, avion ose pilot ose në në në një ndërtesë me teknologji ka mbështytë do isha se imagjinosh kur ka punuar në radio dikur në vitet 2000, në filiponale, as kimi pas, olare, pas as YouTube, as as YouTube, as, as, YouTube, as, as Google, as çdo gjë e bonin vet. Me ja, tuja, tuja. me efekte, me me përzierje muzikore, sepse për më tani ose edhe më përpara uh, kanë qenë ca kanale ku ti I shiko e shikojë dhe shifsha për shembon kë konga është e mirë, kë konga është e mirë, atëherë i bënim të gjitha për sidete vet. Pra, e thonë me batutë çuna ka qenë digjetinë me naftë. Mora pa naftë, varet e faj burit. Dhe korrosve gjunjëta, korrosve gjunjëta. Është interesant se unë gjithkohë mërdem me sound effects, dhe kush shoh për shembon që zëti është bërë shumë e thjeshtë, po të bësh diçka për shembon, një reklamë, një spot, një këngë, ose një një ndërtim diçka, e shoh që njerëzit stresohen shumë për po po si të asnjë Të kohë sot është shumë e thjeshtë, dhe mi afton të sërçënsh në YouTube, ra, në mërë Google-rë, që dua këtë gjënë, edhe të dele ajo, si e doti, pa, e do në tren, e do në adobuz, e do në avion, kështë të tren e s'ka pas shumë. Tani ta me këtët, në qësa bo dhe, dojë... Doja... Në jemi pas mini disk, ola! Po prapo, <laughs> e, bon, do të dojë atë ko, indra, apo këtë ko? Të dyja! Pa, si, të dyja, se unë kam, jam tifozi, ja saj që një, njëri unë nuk, nuk i duhet gjë e, e thjes duhet të, të ulet, ta punojë, ta studiojë, ta mësojë, jo të vi direkt kështu blom. Ti e ke eh, yes, okay. shprehur sa herë që kjo prodhimi i muzikës nëpërmjet inteligjencës artificiale është bërë problem, ha dhe ti ke natë. Meshkues shumë problem, sepse nuk punonu njeriu, po punon inteligjenca, kështu që Duh. ne duhet të ndajmë ku është bio, ku është mish, ku është shia, ku është për çfarë realist, për çfarë realist, jo vetëm muzika, po tani kanë filluar të bëjnë shumë gjëra. Unë jam shumë dakord se për po ti japësh komanda kompjuterit që, që, që Dua të të kjo te kjo lloj note, te kjo lloj basin e dua kështu, ta bëj kështu. Okej, okay, edhe mund ta ha. Po ti thosh kompjuterit, na tekstin ma bëj kongën, ja pra këtu e kam. Shumë, do të thonë, është një problem. Mirë, të dardh një pyetje tjetër, pra, ai më ka të ke zanati se është një zanatçi ato. Zanoti, zanot. <laughs> po çetë ta them zanat, a? Se so, <laughs> zanat i miksuesit nga vitet 2000 deri në 2012, besoj, unë s'kam punuar fare në, në për klapë. Ah, kisha një këtu një kompleks të jashtëkonjshëm. Përse unë futa, u futa shumë thellë uh, provdimit, aty ku punoja, edhe kam bërë gjithë faqosin e komplet medias ku punoja, jinglat, siglat ish atë drejtimin artistik edhe në në klube nuk thye ti kështu si Arjin Koë si kompleks edhe Arjin Koë edhe si kompleks. Mund të vitesh au, unë tash unë si jam DJ, unë uh, jam uh, round tjetër. Pastaj Koë tregoi që DJ-i nuk është më një koë i humbur, por është fitim purëse, por është dhe shumë shpërtërorësi, si si qeft, si pasion. Sigurisht. Shiko, besoj se unë unë kem derisa të kem takatën. Uh, ne dim, historis, dim e dim, të këthemi pak historisë, duhet dim momentin e parë që e marë në, në stafin, në ato 5 emrat e parë që dhe me duhet në top. A, ah, ka qene, ka qene interesante, sepse... Uh, pra kush ka qene i që të thiri? Uh, I matë rrëmët pasë të njifte një nga mishë të ndjerët e, e radis, edhe i la një takim që të mund të shkojnë të këpi një pip të ciri, okay. edhe, edhe më shkojnë aty, i vogëm e qëtë. Kjo është historia? Pa, 16 vjetës edhe më thotë, Ti fi e filoni, po mirë, të qekala me qune, të shkosh nesër, filan në adres, e di, të shkosh, e di paka shumë, do i bish deres, të takosh bogun. Oke, okay, mm -hmm. unë këshu, bojken, të jekë pasë shumë bojken, ba, ba, ba. e, dhe shkohet e të vesh, këmisha që se kësha vesh e si erë. Tengo la kamisha imri. Dhe <laughs> i parkë shumë, atlete që i kësha dzit, sfarë, shkohet i bish bojke, deres, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe tip stil punku, po jo thyrë tani si çika si kaprop. Po bëku. Ela dyrën boku. Boku ka qenë, si më thon, ë njeriu i par, i cili tha, "U, sa miru." Bujrën tha. Kur dho brenda, aty pash për të pash ç'a ishte teknologjia. Pra ç'a ishte ç'a ishte një mixer i madh ë dixhital, ç'a ishte kompjuter i to betron 10 më jua maus. A pra, okay, okay, s'dohet pjesë. Aty pastaj ë fal intuitës time, fal nuk e di fatit dëshira për të munduar dëshira arria gjithë ditën gjithë ditën gjithë ditën deri të orës devona bile sa vite mi i madh kur merrnim rrogat atare, çish rroga gojja e tymira, vinte i madh i shkretin mërdë se thoshim, ose se ke shumë lekë me vete mos të mostroim bene, se arria deri në nata royale. Nga aty pas sa kaluam te piramida, që te piramida u bë komplet shtëpia 2 3 5 6. Harumti shtëpi edhe kështu vazhdojmë. Sa ka qenë kërtiza e parë si numër kërtiza? Ne, po flas ajo Numri i tkëstarëve të radios. Uh, Para ja, 10:00 ka qenë, nëse banmë nga në në kot. Të përditshëm kanë qenë 12. Pastaj në total 15. Okej. Të përditshëm kanë qenë 12, okay, duke filluar nga nga informacioni, nga post production. Ju ju përshëndes zgjidh. Nga <laughs> i parë deri te Floro. Ja mora, ja mora. Është shumë e bukur, shiko, është shumë, ka shumë bukurë. Është bukur dhe medi, shumë me shumë prodhim për prodhim, prodhim dhe kujtë gjithësh të jingle-at unë kam të ku gjitha, kujtë gjithësh të jingle-at, një ka jingle që kanë prodhësi për shumë. Kam gjithat direkt, la menë gjithat era se un kam qenë çik rebel me të drejtën edhe në, në muzikë. Pra nuk kisha i rreshtuar tek muzika komerciale që vendosesh aty në radio. Atëherë kur sonte dance italian, un isha çik te elektronika, isha te hip hopi shumë hip -hopi sa, aba, hip hoponat domjet të padis sukses shumë të madh, janë shit shumë kopje të kaseta. Edhe kështu. Dhe ata që se din në, për një kohë gjatë një drejtor i artistëve të kompeni radio. <laughs> për arsye të kësaj të të kthej. Mina vite më suksesshme, besoj. Ëh, këtë pasionin që kishe për të për të zbuluar vetë teknologjinë e industrisë DJ-ve, ëh. Pastaj, siko, radio për mua është dashuria e jetës time. A pra duhet ta them? Unë edhe po të, të, të, të im shpimi radio për shemb, radioj dashuria ime, da, ëh, uh, kam lindur, besoj, edhe do shkoj aty në në botën tjetër bashkë me radion. <laughs> do ta marr radion me vete. <laughs> kjo dëshira për të përcjell muzikë mirë, kjo dëshira për, për të përcjellë atë energjinë që ti ke brenda që e ndjen që e ka bërë dhe një artist tjetër. Mm -hmm. Por mbi të gjitha kjo dëshira për të mësuar gjëra të reja, ë ndryshon shumë nga sot ku të rind fatkesisht nuk dua të mësoj gjëra të reja, dua që thjesht këto gjëra të të jenë gati, të bëhen gati. Kjo povret thellë thellë shumë talente. Kjarë. A ke pasë jetë rrugtimi tat hidro talente që kanë ardhe e kanë çuar dëm të mundshëm? Sa dushëm, sa të dush ka ka pasë ka pasë njerëz që nuk nuk dën nuk dënëvonin fare të Thomsonin, për shembull, ju ti Flora duhet të dish, Adobe ose Kullediti ka pas gjithmonë që ti edhe me anglisën e ke mësuar shumë keq atëherë, do nuk nuk e dinin fare tani. Tani e ke thjesht asë çdo gjë që bën e ke të përkthyer. Dhe i ruanim gjithmonë këto presetet, i ruanim çti kishim për më vonë si harronim. Ka pas də njerëz që i, i merrnin nga të gatshme, dhe nuk donin fare të tentonin për për çfarë është ky efekt, për çfarë është kjo gjë, për çfarë edhe i merrnin të gatshme. Njerëz të shkum dëm sa dushmë Sa të dish, unë për shkakun kam vajzën time që ajo akoma është e vogël, po mundohem gjithmonë që mos t'i jap gjërat edhe lodrat, mundohem t'i aprish ti uh, t'i ndërtoj prapë edhe muzikën. Ajo më bëhet shumë çëjese se është 4 vjeshtë tashin qeshor bën 5, te muzika është shumë e lidhur di ritmin. <gjubi> I kam i kam mësuar dhe se si si është kush është basi, kush është biti, kush është melodia, këndon. Kam çëf që ta Po pse do ta leju. Ta motivoj, ta motivoj që të fillojë të dëgjoj. Pomoca, gudalim. <gjithi> te ky zanat. Po, te te ketëmë, te. Kama shih me shinu, ja, besoj se zgjidhet vet. Po, muzikën do e ket pra, gjithmonë me me vete. Muzikën po, më shumë po, e po jo profesionale. Do të thotë sigurisht hip hopi ka qenë një ka dashuritë tua më të mëdha. Ja, ja, ja, shpresoj të duhet. Po, për shembull, po. Ti ti vesh një emër, si ka qenë hip hopi, si është dhe ku po shkon, sa çdo çdo rrym ka ndryshuar. Dhe kush është për ty artisti ose artistja që është që është Babi ose nona e Hipopit. Un un e kam nisur gjithmonë me Cybers dhe me Fugës. Ata që më njohin e dinë shumë mirë, sepse Cybers ata ishin vetëm i vetëm no. band që kur dinin live dinin me veglat xhalla. Hipopi ka qenë Ka qen shumë ndryshe vlora se nuk fliste njëri për breqët e grisme apo ku diun për makinat e shtrënta apo për Thak. varset apo për varset e që peshoren kokën apo për ku diun. Ka qenë fare rebelimi i një brezi shumë shumë të lezetshëm, sepse për shembull kryesisht ka ardhur nga nga nga black people ose ka ardhur nga njerëzit e zinj të, të Amerikës, ku ishin çfrutzoheshin afroamerikanët, torturoheshin edhe gjithmonë ishin fare rebelimi. Vippopi kishte kishte gjora të buka për të thënë se kishte këtë filozofi atë. Unë du të bëjë këta Që të e cikëtë Që të bëjë këta Kurse Fuqës për shumë Kanë qenë një nga balë Dashuria i me jedhes oh. Ever and ever vajtë, e, Dhe Po, Loren Hill <laughs> e, Dhe Biris, tashqe Tashqe po e për mund Jam akoma Në më dyshje Jo, jam akoma që nga jo ideja që gjithë më në para gjumit dhe se para t'i qka e do post t'i gjova fujgjës nuk kështë shko në dita Që ta një kam fillur e t'i t'i zhjith tekse se qa kam pas folja do Se kam, kam thër shumë gjërat buka, është t'i puna Michael Jackson në dhe Që ne i dinim për mëndë që kërënkët për nuk i dinim që a thosht e i ziua A i i thosht e, o vla, do vinë cako, bunë amarin E li shumë buhim, Shef Alita Hoshë, nga të përnatë si t'ashi, t' ka sa dush çem Se kam thënë uh, ka nga... <laughs> po, do ta kesh informacion Lorin Hill ç'ka sa mirë kodrën vlla Po tutaj që tinga nga librazhje në dukes vetaj Loran është një kokra hyllit Lorin Hill ë Po Lorin Hill sa është pse kudo që shkon i putin këmmën durës është një nga legjendat e e, qar, qar, qar. e Black Music Të daltë ë a... Jo të vazhdonte për <clears throat> dhe me hip hopin e socin Hip hopin me socin Me, me hip hopin socin bash përshtatësh bësh shumë elektronik Ka sh kam muzikë shumë të mirë, por uh, e kanë gjithmonëën uh, të uh, mos japë mesazhe. T'i jap vetëm un kam 7 femra, kam 2 spija, kam liçentimin, kam, ja. kështu nuk ka dëgjon një pop nuk e dëgjon as të nesër. Jo, jo para, para, para, por, para, para, para, pasuri shpirtërore. Por pasuri monetare. Un do të thajë që i fundi saunti ka ndryshuar normal se jetojmë kohët e sauntit shumë të mirë, por nuk të rri një këngë për shembë të dëgjosh 1 uh, jav ose 1 muaj ose 2 vjet. Sigurisht, sigurisht atëre Floyd, disi ka qenë, nëse domblejo ta përcaktojon sipas ia. Ka qenë si bimë medicinale që rriten në natyrë. Po, bio. bio. Uh -huh. Kurse muzika sot më është gati gati muzik serash. Antë, muzika e pop është bodu me me beatbox atëre, atë kishte të rrit në për rrugë që çastoni, unë më shumë rast disa nafin ishin sa ishin sa ë, nuk e di çfarë afrikana, nuk e di çfarë ishin. Oa do të pe ton çifshë, ore çifshë, po plan. Ne ta gati orë gjysmë ndukin i gjumë. E <laughs> pash e pash që i hedhur në. Edhe në me mesazhet e Bukës si në Old School, se Old School e këtë ka. Hmm? Që dhe uh, dhe dhe dhe repon, duke duke bër, duke thon mesazhe. Çar çar. Mesazhet e bukura. Indra, unë sot bëhem këriministër dhe hap hap një ministri që quhet Ministria e DJ-ve. Çfarë do rregulloje në këtë industrinë e DJ-ve sot? E para punës DJ, e para punës DJ E gjithsesi para DJ-s duhet të uh, duhet të jetë asnjëherë uh, i njëjtë. Pra ti je ministri, ëh? Pra, uh? nuk duhet të jetë i njëjtë lall, çdo çdo çdo set shumë ta ket të, të njëjtë. Ja, duhet ndryshojë sepse siç si, si dalin këngëre reja, dalin edhe ai duhet ndryshoj playlistën e vet. Unë me DJ-t nuk jam dakord fare tek pjesa që paktën Tiranë, nuk e di, nga mom, për Shriran ka përçurë që më, por paktën Tiranë Kudo që shkruan dëgjoj muzikë vetëm piu piu piu vetëm unë kam shumë çë për vetëm muzikë elektronike pra, do veden një, veden, si regula, pot të bëj ndryshime po ti je ministri i DJ-ve po tani muzika sa dushë por ka muzika ka harmoni muzika oh, ka kum, ka tekst muzika ka ku u bën kudo që e mirë që jeni më dëgjosh nga ora 7 e mëngjesit piu piu pow piu piu pow piu piu pow vetë bulçem fare këtu këtu këtu është haru funky këtu është haru Dream Dance këtu është arru shumë shumë gjëra është arruar ora rroku nuk kam rrokollë froku nuk kam rrokollë ushtë për DJ pastaj do i thojë atij vllaj po lozon një këngë të njëjtë si Java ja kjo është ministra që tua ministra tjetër ke ke një muj pushim s'ke për ta punë do të përplas një fytytë tjetër jepi edhe edhe dush të çertifikat ë po pa çertifikat çertifikat jo gjithë mund bën DJ pla pa pa tjetër më thon drejtën do të gjatsin Gjatësin e piqët Indro, ku shka që që nga ta me gjatë që i kërra shkurt? Nga ta me gjatë që i ka mra shkurt? Nukë që nga i të gindje kështu Oke, ku tha, lërk? U, po, ka që një dasëm E lash për gjusë U ziva me dhondrin Shqie muzikore Dhondrin më lërk, është një personajsh publik të Shqipa Gjot intervista, Indro? Gjot? Po, në A, për ti! O, është personajsh publika, a e më të lutëm shumë, a, dhe dasëm po, të të e bësht të, i tha të po s'ke për të marrës asë i luj këngë e popullore. I të shqeshko, dasëm pa këngë e popullore. Ora, di unë atë, dasëma është në ime? Qaj, qërtë? Të lutë, tha mosmeja si këngë, sa e unë e di. Ok, njësi dasëma. I ori gjusë dërë, lartë farën e kur fillun, <laughs> usë ta lartë, ma vitë që i këngë në... E e Durzyc ku kaqen ai thash vllai ska filloi ky aty pastaj u kapom na na na na shës fikse një, një djalë me ndriçim që ai ja kishte një një CD me 22 këngë që ishin atëre nga nga nga mot farmshët ajo ajo CD ja ka kalos 40 herë ajo qendron si përgjigje <laughs> por fyte isha kontekst tjetër megjithatë doli me diplomaci nga ajo që doja un po po s'prap se kuptova më shkurtën në një natë gjatë po ju që natë më gjatë që kera shkurtë Ka pas shumër atë A ti të gjë shku ke zarfi Ti të gjë shku ke zarfi E para atë zarfi Se në në shastisën e shumër Nëse ndë jo të themu DJ zakonishtë i bin shkurt Se ndodh në diskotek Aty për aty Ka pas dhe rrasë që ka qirë shumë gjatë Ka blun tre këngë A pra të më da të të të gjithë A për për Dhe... O, ka qenë dhe... një rast që e baimë me Indrit, ka qenë rreth vitit të... 800 kur bëmë ato me paraison. <laughs> Festa në Vlorë, bëmë ato festat po, në Vlorë. Po, po. Edhe një nga ato raste filloi të vijë muzikë e bukur, mm -hmm. po shumë muzikë e bukur dhe nuk rrecet as një vllaz rinë shini njëri tjetrin shtremët. Shini njëri tjetrin shtremët, do mas i shini njëri tjetrin shtremët, shini edhe Indrin shtremët. Indri kan pas si do një problem. I moment i Thaul Muzin, thotë, do gërceni apo jo? Është oh. <haları> kenëra <mukën> për të gërciu apo s'kenëra për të gërciu? Pse bra? Ka pas gjithmonë këto fli, fisja gjithmonë mikrofon. Ej, zbulojmë diçka tjetër nga Indri që tjetër nuk e din, <mukën> ne e dim ne të dy. Ai na e dim. Mos po fali ti. Jo, dalim nga sanat nga profesionin ti i DJ-it dhe i montazhit dhe këtyre efekteve, një nga efekt bursit më të mirë që mund të këtë tregë, pas produksionit. Sound designer! Kalujmë në një të tërë miksim që bëna i, uh, perhimerve dhe frutave. Gatimit pra. Oh, në të jazin për përgjëtimë, oh. së është interesante. A ndra, mund të rrgjësh përgjëtimë. Për gëtimi. për, për bulgurin që më përgjët djevra, pra në të hapa këtë të të, të mua betë. Se më kështë do një bulgurin që unë e unë në mas dy ditve. Po përse e li dy ditë q Po, jo me përkisha ushim se mdhada dhe bjerek Ma sakro dhe bjerek, ku mbase i bulguri erde mas du ditve Këtë du të darë ke bulguri Duk, dhe shumë? Du të darë ke bulguri dhe shumë? Du të darë ke bulguri dhe shumë më hoqë i veshin që parë Po, pëse, o, mgrash du ti, sepse tëra bulguri më barkë rëndë <të> E po. <m'da> dhe shumë <të> tëra rëndë, mbërë i pytjen e shumë O, Flora, di se si Tironza, unë pak dhe në pojë, po adin e kam sigur Ne kemi shumë qëpilafin o, anë Es kuqim fillimisht me gjaltë, ja. këto këto gjërat që bëjmë ne, me lëngun e mishit edhe unë për pilaf më rë. Okay. Mi po tani kam kam kuptuar që një nga gjërat më të mira dietike është bulguri, ëh, sigurisht. Mi po bulguri nuk hahet si pilaf. Bulguri hahet pak, hahet si sallata, kupton? Pra, ke gjell, ke gjell, ke këshu, ke edhe pak bulgur Dhe që vahati që... I që vaj të tas... Unë nga jetë të gjerën Kështë të gjerën Vësë si aji, e mamin adere, kër unë nga jetë pjata pjata pjata pjata Puff, puff Duhet dhe së mirë Unë e kam shumë që vë gatimin, by the way Me farindeji për për për për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ja ja, e kam theu si, është atyh, shpesh hysh, por e kam shumë qep se rri rri gjatë ngushërim. Po ku më mirë që mikson Indri. Po. Çmison si një si një këngë. Ne sa mban thonë rizotën e çajit. Rizotën e çajit. Me të gjitha, me të gjitha, me të gjitha, me të gjithë gjillërt të çajit. Biresa tiim du ta mbashmë ku shkonim me 15 veten buresh për një gjillë, do çuditin ti pse u gjellë nga gjellë. Një, këtimi pra të muzika indrë, ta një kush është yes. t'i ke par disa koncerte në, me, me Florin, ke që në Amsterdam, ke një par DJ t'famë shumë Po, po Amerik Pritz Po, po t'jeter që ti ke një list me emra që i ke fixim për di par uh, në t'ardhme, nuk e di kë këtë ani si, ob... uh, si... Unë me zimë o presë, unë uh, me zimë o presë Korn, Korn, po ishte pak qëmim, uh, qëmim A, ja. shumë i krymë Pop Korn Ishte pak, ishte pak detion Ishte pak detion Vinë fajt i kishë, më vje shumë keshë, po vinë mi qytetë shumë s E dhe ishte biljeta, po du t'ja gji atë, uh, them se do i, i shafë Ok, konë ishte të rrim pjetër muzikurë, po flesim për një këshu konsert që ka duhej me DJ, me një DJ të famëshem që ti e ke fiksim të alin i kovët sot me, a ah, Flore, më do i kështë ti Që është? E pa e ti, Indri Ku di, Sebastel Lezhe, ka më vështë të shqe Lezhe ka dhe qështë që, të shoj, po mija, i do vind të tjera Po, jo, Qësht? se do vindri, a do vind njuk A, njuk, do i kështë Uh, unë kam parë një kanë koncertet më të buka Kam qenë System of a Down, Cyberseal Me Rage Against the Machine mm -hmm. Që ishën bërë në të proper soft for age uh, Cyberseal Shkrija me Rage Against the Machine Ka qenë një kanë koncertet më fantastike Dhe më të buka që kam parë Sigurisht paruar pa dhe para 2 vjetës Që pash mjusë në Greqi Një nga bandat rock më të mira ever Dhe gjithmonë them Se në Shqipëri nuk ka koncerte të niveleve të tilla. Unë kam shkuar në Ohr, Pashleni Krevës ngjera pomond. Ohr-a. Po porin... mirë pa ja do të bëhemi niser më zotri tani të lutem. Është. Unë po finis mi misë muzikës, muzikës. <laughs> Ai nosis muzikës. Ka koncerte live nga një energji të papar. Të papar. Të mbushë të shpirtin plot. Mero nuk e di po kam yes, le themi le themi pjeprin mbi tort. Hajde Pjetër. Jepi. Pjeprin. Pjetër. Shum pjeprin. Pjeprin mbi tort. Ja. Hëstë, <laughs> jo. të urojm pak zonjën tënde se ka pas dit linje. Faleminderit, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Kështu që kjo është pjeprin, jo çorçi mbi tort, po pjeprin mbi tort. Un duhet ta mbyll me një çutim një mesazh me që më ngacmoj gjithmonë Flori me me pjesën me brezën e rië me me me fëmit, me me me këtë brizën që ka filluar dhe shi shumë, shumë të shiti ke shumë shpejtë ndërapo. Brezion, prezion, më prezion. Pa. Uluni paktën 1 or 2 or, sa doni apo paktën 1 or, uluni dhe bubrroni fëmit në gjune. Bubrroni, mësoni, shikoni atë butonin, çfarë bën kjo gjëja? Pse bën kjo gjë? Por unë kam një, kam një simpati dhe një një respekt shumë të madh për Hajdin, ëh? Vajzën e e radioftu. Hajdi nuk përshon se punuari Nga më gjese dirin darge Vetëm, vetëm për shef aty se ka është Hajdi dhe këndon është artiste, i bjen kitarës Edhe gjithmon, gjithmon, studion, studion I kam thënë, digjo, ata mësëron si Jo nuk e du farët më mësësh tu ta ta Përsevjet. ta provoj vet, ta prek vet, ta ta shoh vet. Në radion tuaj Indro e di ku është çelësi i suksesit, është edhe kurioziteti. Duhet të jesh kurioz. Patjetër për zbuluar, për të Patjetër, edhe çikvësh tregjtar. Po, edhe çikvësh duhet, edhe çikvësh. Se ti je vesh derr. Jo <laughs> mos e shkarkon një aplikacion më i vesh edhe ha se gjithmonë dixhet e kanë thënë, nuk duhet të a... Pra, spiçet e lektronike tani kanë gjithmonë janë bërë shumë të thjeshta. Mm -hmm. Pra, dikur kanë qenë në LPD, eh? kanë qenë zero dites që sot eksa ditë nuk është shumë ja, dhugjesh dhugjesh e vështirtë të miksohesh me LPD. Ti duhet të djesh gjithë kohës, duhet të marrësh gjithë kohës ritme, dige, xige, xige. Kushte tani aparaturat kanë një, një buton që quhet sync, sync UNC. Çfarë bën sync? Ën sync e çon e çon këngën në të njëjtin BBM, siç është kënga që ti do të luash. Është bërë thjesht tani, e kupton? Pra, shkon një fëmijë i vogël Ë shtypa të singull, ajo bëhet njësoj me ritmin e tjetër dhe miksohet kënga. Po kjo, s'e dëgjoni tashtu disa më pak ose duja shkul farë të butonin. Mirë. <lisa> <lsugur> e fundi tjetër pak më vonë nuk e di Flori çfarë ka, po. Jo, unë do thoya çilla. Personazhi i famshëm shqiptar do... do do doja t'i arrasin e shpullmës qafe. Kot për mua vet. <lisa> jo ja, nuk e di atë. Ti vash padashi aty. Është ishim në emision. Ishte për gallas. Ne nuk kemi njerëz që godasin shpull, po godasim me batutë. Po jo, jo shpullu ndoshta një kushon një zeg. Batuta është shpull Floro? Batuta është një shpull më jo fizikë sigur spoll me dorë. Ëh, shumë bukur. Ah, Florian. Dore shapka. Unë do i thoja Idrit që vazhdo ti atë ky që është, se janë specialisht dukje. Ëh, mm. kibrez i cili vjen nga një periudhë ku teknologjia ishte luks shumë i madh, s'ka dash. Ndërsa sot teknologjia është gjëja më e lirë e mundshme dhe vazhdojnë të notojnë këto dallgë të caktuara, por me batica të çuditshme dhe edhe unë e falenderoj që është pjesë e jetës tonë e rikoshetit edhe kjo është këmë që është në gjithë si patin që ke flora për zojt në këtë të krasoj e indrës i zokë në këzokë të shimë në kamë përpërgatit ka, e vëtë të të qajet ka a shumë specifika të... <tër> indrë dhe kanë a shumë specifika e pra e pra e këtë parë të qajemë në shazam zojshet kjo pra ishte intervista ja, sa bukur kraçe shumë mbylli treshen treshen e intervistave te skamo prezidenti tash skamo haroya haroya haroya po paguosh ti ishte intervistu ende jera haroya haroya haroya furgoi furgoi ti polgurin ti do ti vjen i gëng dashi je vërdë ura tre do vesh <laughs> komputator florë mish te patatet patatet te çe çut vanta vanta ku je drejtoj vanta ma Tanta, tanta, tanta. Tanta vanta, vanta, vanta Poj gjitë të këtë çanta, po vanta e, The M&Bits <laughs> Shkënga oh. A shka këtu e litronike që një i qajmë Të eki misioni Për cilë e indrin pra? Ja të shkë, ali ti më u Thank you Thank you The A's. Got to carry them. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Uh, yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold like this. Yeah, I'm so cold like this. Woo, we gon' love this bitch. Yeah. slippin' up look what i'm whipping up this is america yeah yeah don't get you slippin' up man don't catch you slippin' up. up look what i'm whipping up look how i'm kicking up hey i'm so fitted i'm on it i'm on it i'm so pretty yeah i'm on, Gucci. I'm so I'm on get it i'm getting it watch me move this is selling that's too yeah on my code at Follow and listen You, you motherfuckers on me hey! Grandma told me Get your money, black man black Get your money, black man Get your money, black man Get your money, black man Black Get man Yes, yes. La <laughs> luladë <laughs> delomoda. Epi. Ja, ja. Falemno Sandro, Sandro. <laughs> <Da> Falemno Sandro. Erëm nën në tre dashurim qëj, ju çogolo loco. <laughs> ka 10.14 sot orat. Mirë, e kemi një vajzë që shkruan tani. Epi e ka emrin. Epi. Epi. Jamë Epi. Çka Gilgamesh? Jo, ne pas ka mbi emrin Qendra. Ha. Qa thot dhe? A e thot, un do dhe një ditë uh, kesh në autobus, thot, uh -huh. nuk dis njerëzve, po, autobus i plot, dhe m'dori një pad, ashtu pa dashje. Qa mërë? A, rëdhë po. Po, po, po. po. po. <laughs> dhe unë kënje dhe nga halë dhe të regova me këtë ishtat <laughs> fatorinon, <laughs> autobusit. Hepi që ndratë. <laughs> Shke. Uh <-huh. laughs> Se këtë e kam përë, e kam këshu të parë. <laughs> Në oh, aeroport ka më shtypër se si janë të gjithë që Ola, unë gjdo fiturim që bëjmë avion Dhe ju thafta jo, kushe bose e bëjmë ja, Pjasaj e jera dhe rinë, nuk bëjmë shumë sigur Ska nuk nga si gjithë Po të keshë e kështë o rezë e i Pra që të shumë, gjithë i kështë Në në së rullëvej se... Në në në përvej, në në në përvej... Në shë duar herë Trumpit dhe në ka që i mësajë... Hello and good morning... Hello... Nga gjiri Hormuzit... Morat qik naft për Ramën, se ka vajt naft të stratosferë... Për e më në... Zëllë Trump për Ramën, e po për ne... Nuk i le shqiptarë të shtojnë blektorin e gomerve dhe mushkave... Do shkojnë për parën i Europe Makina Kinezi... Një do... Kaj, që ka Tram i smur Kujen e o le gjitha Ndre një këshin, da të gëzuar një prillin Ka vetëm një pytje Are you ready for some summer, baby? Some summer? Let's make summer great <shfruit> again Jep ki, Tram Jasha, Jasha Tram Jasha Tram O qula, qa fez da shkeli Bërë në vlore Për qa vidi bëjt fjall Kaj një mesaj Festa që më bën në Flor, tram tram karinetat. Boi fjalë për, për vitet 2012. Ah, bu. 2010. Tar... Mund ta themi ka qenë depo. Yeah. The... Paraison, apo? Sa më depo. No? Paraison, apo? Ka këndon një këngë që quhet Butterfly, ishte nga ato progressive atëra nga Dator progressive. Jahel. Jahel. Sa të shkaje. Jahel Butterfly quhet. Butterfly. Edhe unë të fol me mikrofon. Ja flutur. <laughs> flutur. Jo çuna, jemi pa parë për shëndet i gankomisti. Oh! Sergio. Sergio. Sergio, ti pa. Pa Sergio, Sergio shokë. Pra, për çka ke rreth dëgjoj ti këndelësi. Po, prem, mi hola, po, per favor, mi hola. Hajde. Se, Sergio, ka qenë të shkruajt mesazhin, i ka ard pulla me njëtë dhe ka lënë mesazhin për djumës. Po, edhe la <laughs> mesazhin me ufall dhe vazhdo me pul. <laughs> njëtë, njëtë cek mesazhin. Jo. No. Një gjon që mund të bëj përshëndetja. Uh, gomisët, gomisët po shau kur skali lot. Ja. Yeah, huh? Ja, sot vlis boku golon, do të marrë tjetër. Ah. E ke kështë të vjetër, është konsumu O ploqë që në shërë O ploqë që në shërë Teudor e dira Tapp, tapp, tapp Ajo! Ajo! Kjo ndurë të dera, ajo! Ejo, njëra pa se, ma. Opo se kene gjenju! Me jemërë të dur! Ajo, nuk të gjërëm kujem.. Për pak me dojëma zeshë pitkini u shtarë! Ha! Ema më thirti, Teddy, Rodi, Lumi, Voti... Voti... Voti... Si tu t'kafi me qipi e si jo la, ose më ndojmë në even, la si t'ismeresesh ku je? Ta që shi location... Po, pasi location, e? Ja, ti thim këti shoferi, zë këmër vesh... A, i ku nga asje, jo, ma Jo, ndalu me i teqek, tu ështu oh. vjela i zhoferi E me se zuni rruga Te neqe? Jo, me teqe Te qe, më fakt, më fakt, më bjese, e kumë t'oha këpjim Shkolla është da mërën që të thyje e 50, qësë <laughs> <laughs> <laughs> Se dhëtë të hedhë gjithë, ja. uh -huh. jo Jo, me për shkishet vogle ah. E dhe thash, po, shko me i teqes, atu ja, i hudhin lekro po, po, Hapa kutin, mora E thyva, 50.000 lek Më gjatë 1000. Ah, shumë bukur. Ti ja. mora të vogël. 1250 apo më shumë. Po, <gjurë> pse pas kemar gjithë kërat. Po mora të dha qiri për shtëpi se ishit bukur aty, mirë. Sy, sy, sy, me lekë që hodhë. Jo, me lekë mora. Po jo. Nuk kusht mirë tholl, po ul e boda. E moshum shumë. Po jo, vetë pashta, ç'e problemi kazu për vetë? Për vetë e dime nuk është të gjonat Dore, e para të drinkë e më mazreke E ke ngrënë? Para të drinkë e më duftekë për të ongërë për zërë Qa do hasë e kjo të mirë për për zërë? I bizonte, ungrë, <të> Bizone, <dhe>. bizonte. <të> e kjo të ongërë I bizonte e kjo të ongërë Për që zonë Për që një ka bëtja pulle këtu Pulle, kumë asë pulle këtu Për skapar, kumë asë pulle Atë i dhe që zonë A do me t'vjell i pulle Unë pëda vjell një pulle Për mjetë, do me thonë pulle dhe i ke Me qaj, me që dhe i gatunit Fure Ose zgarë Je vinro. O sosimo, kusimo fare. E kropsina. Merit boshe prenja pestinge. Meri pestinge. No. Këme çinje. Ishtë këni çinje. Le çfarë? Le çfarë notash e kropsina dorot. O zotim. Ju jom muzikant. Ja ja, mirë. Kësi u ndonë notës muzikë këajo kropsinje. Po lencin e kemë vete lencin. Lencin bon. Le ze shofere kur. Jo ben jo se ka pas lagjë. Na. Na. Vigilance e ka <laughs> gjat. Le vigilance, vigilance shkret gjithmonë ka qenë shoferin institucionesh dhe zete makina. Ma, <laughs> Ku është e gazon maja sill, <laughs> ishte. Si tonëto ul gjithë kohë. Po brapo. Vendasi pasagjerin, zë shoferin. Këdo <laughs> kur mora patentë dha shumë dhuni dha. O Teodoros a ti e tie, njëri i shtetit, ç'a mendimi ke për këtë paketën që ka ka bëu ky zotria? Mande, apo që janë moleve. E, a, e be, me malet e Kavajës, me malet e Shiagut. Po, ani jo apo gjohet këto telefonata. Jamë ndëtrar, jamë fodën, fodën security. Ës scam. Më mor gjithë çdo gjolla me shit këtë vend. Vjetë tjetër nga Tanzania që no. ble malin. Ai mm. që ka banuar këtu për 1000 vjetësh nuk i jep certifikat prodhsi. Merë këtu kët Tanzania. Si si? është për pieke, masit morin ujrat, i kanë mor ujrat, rëketë, liqenit, e këto, këtë i gjohën, që e ldo, lumejt. Ta që i po morit e tokën dhe malin. Në dhe së në gjenit masit gjohë. Êshtë paket një prillit. Porre, boj, diqash e keqa. Uh -huh. Në bremali, bi borë. Mm, po, bi... Ajo borra, shkrijet, boj, të ujit. Pra oh, i që ka yeah. malin e shëprolar i ujë dhe i mërës mm. oh. Për mëson e dhe i pyllit Shëfte? I pëmve dhe i kafshve dhe tjerë Me rrra ne... dhe mineraleve uh. që mund gjitë dhe të mbrillu dhe <sharpet> të të të të bërë Po këni nga malin e kamse së dovinia? Porre, mora në veshkënin, në dumre, malit e dumres ishi shumë të pëlqim Edhe në mjëze që Po, kur së dumre? <laughs> Mali karbonarës veri dhe karbonarës juk Ah, madhe Ishi shumë të kumë qa, qa është kërgatimi, pishë të mushë me? <laughs> pishë të mushë, po A është shumë i mirë ato Qa është këndo do? A është merë të pishë E të bosa, ha? I që gjithë droni mërë, ledhë vedim lëvorja Ha halë atë Jo jo, lvorë. Jam në halë dy halë. No. O, oh, halë halë do. <laughs> po po ndorohet pist mushme se. Edhe është lvorë. <laughs> dhe me trumulë vet. Uh. O që mirë, po s'ja o që skamërë blërë Pusim përse të sopët, sopët, sopët, sopët Dhe mrejlat I fotë zjarë Po s'ja o një një pish, një pish zë trederë I pish zë dreta, ai futë deri me rrampish. Po, kjo është e kuq. Çfarë mirë që os pa ato. A ke qut pish pish mprush. O zë pish dera. Ah, po me groshë siketi atë maradona. Ti bëb gazra shumë. Ti bëb gazra, nuk ka më grosh, ha? Jo, jo, jo. Si sa mirë. Bravo. I fusi çep. Çip, baba, po, po çai bogë makina sti <laughs> uh -huh. me çepër. Kjo gjallhaçi. Ja këtu aty ka 10 vitë piloto, kur eskuqi i lavulloi. Çar çar çar. Po nei, nei këto shoqet keni morrë me vete? Po më morëm të verën. Çfarë boiu vera? Vera pa bagazh. A, vera si pje! Jo, për vera, përnojnës dhe jorë. I thashtë hmm? bër hmm? i bërë zilykë që kishë a unë që nga martesa, i thashtë verës, ore, ma ngushtoj që, që, dupsu, <gjarton> pesha, që i se nga që jam dupësu, komëra shumë ka pesha. Sa kjerati, më burë? Që kur kom lën lopën, luk, që kur s'hajmon lopën, komëraja të të t'kile. Pike lën lopënë? Vore. Që se djetë lopë, o? E thashtë, ma ngushtoj që, që dhe jo ishte qilë Në zë lukë Po, kur më asienë më kjo, 6-5 gramë I thështë, mund të ashtë Më angushtë Ka avullu, thështë Njëtë për të që si të shkrienë E, ka pasë drejtë Ja, që si të zgërdienë Për si avullu Rrrr Gëdh. <gjër> oh, o, kjo, <gjër> me. kjo, kjo është vera bagazh. Vera vjetër është kjo. Kjo është vera në bagazh. Ah, vera në bagazh. Et mëshme. Po, çka mushi 60 flet si qen. Ah, po çka vera vjetë, do bixona keni marrë. E la morja 8. Mësoi dalim dhe solte do flëve. Është normaljë. Ah, do ti et me dokumenta. Po, me dash. Këp prolarit të qes. Çfarë thotë ai? Morë shumë. Po, po. E di po merrti. Kushtit me? Usta titi? Qa t'i hasët? Këti jo që do titi muzdolej saldatri që mëzdolej që. Sin qojt mesaj o titë t'morë më volë? Muzdo në trapanë, mu në trapanë. Ej! Hasët ka? A dojë lemën, vdesim një rësë trapanë. Po t'i edhe, po t'i edhe, vdesim t'o ongër. Mish, ja, ona duhet ne me vdekje dongë. Hajde të thyesh skapërin. Uh -huh. Po plaçë lufta e tretë tha, hajde li uh -huh. skrapar dha se këtu lugi rrodh jeriu bardh të uskalardan zjerbanën tha. As italianët tha. Shumë malë malcit egra kanë këtu tha. Është. Populli vetull do bojë si lëndë, zon. Uh -huh. Po si ti apo? Ku i desha se do të hajë të shrebelë buzë. Ore të durse ti këtu në natyrë, do të bëj pitën e fundit. Si ka mundësi më zhapikat? Po, çikemi pas në nëpëllagje, nëpër këtu. Kan pas frikë frik ka nga njeriu, tash s'kan frikë fare më, rrin këtu. Çka ka ndodhur po? Valla un mram bim shaj garop me trim dy pushkë. Sella. <laughs> Or i bishin xhomin, hape më të thif. I bishin xhomi dritares. <laughs> kan filluar me armë shkoj me laptop, hape laptopin. <laughs> Sa e ke wireless të më fani me pushkë. Zati m'ba. Zhapiku nga zhapajda kur ndryshon. Ti diqo ka di sallojë. Ka zhapik. Ka zhapik presje ka apostrof dhe je jam apostrofë është varieteti francez ky apostrof Dorë kryetari për mua komandanti Nik Martieni. Ej, dorat janë pyet zakonisht që mbeteni ngushtë nuk keni shkrepse, ka një mënyrë të niset po, zjarri me mjet të po, popullor, me mjet rrethanorë? Ulim bashjet, rëshkashim poshtë, rëpir, edhe merr flak para palizës, dhe i ndezim cigaretin para palizës. Ej! Hey, Erda! Uh, <laughs> vera, vera, ju frishmelia, vera. Vera me mollasin. <laughs> po i kit ta thartoi qik, vera. Vrik, Aji, i di veri. Ai i thartoi. Ai ju du fort. Ai Shkëmbim, sorry për dritat çu sa i bukur është, ha. Ka ti ka dërdë një mesazh nga Rafaela. <laughs> oh, Rafa. Rafaela ç'i shkruan gjithmonë mesazhe shumë të bukura. Po pritën vërtet sot. E gjete Floro? Po. Si jeni nishat e radios? Ekip temërës dhe komplimente veç për ju E thanit më kurën Radion dhe shdo mision si motor Ju përshëndes me një gjalla ah, Me një gjalla Me këmbë Por e si se kena pytur e te u dorële Si ka më rëdhën me një gjalla të i Imaginoj që i bën një gjallës Nga garë me një gjalla Ndue një gjalla rive Tani vini kënë shumë e buhur E para 18 uh, viteve <laughs> Janki, Excel dhe emanimin Anuk O, s'y se ma e nuk, që ka si vera Jo, jo, ajo e skin, a nuk është bjonda Që ka pas nobody's wife What? What? The kënga është between these walls A shë që kësume bugur Që bu? Adi, që ku filon Ka një kështë u intro të bugur Që ka si vera dorit të Dorit me David John Shë jone dhe këtë mjë dhe në pas pak Between these walls I used to live But I received a name things that i had to be between these walls there were a lot of things that i could have done differently but it in the powder way i live it's the heart that counts Gjike Qa kongë kong e mëra Qa kongë e mëra Si zbojnë më këshu kongë e shmëra Shë shumë ha. ndërës Iganese bërë Disha me thonë diqka Që e lash për thonë të kër intervista uh, Disha është uh, më bëmë shtuipje rëndom të vërdal Në He? për uh, lokale, në për klabe Nuk kërce njëri mëradi Par është problem shumë i madhë Ngjerëm duket vites si budalla që kërcej, se unë e sjoj gjithmonë edhe kur është lokali i shëmtuar ose kur është udio muzika e preferuar me. Unë kërcej, a duhet të dhe biletës duhet të shkojnë në një në një, një, një klub për shkakun ku, ku kërcehet. Epo tani keni. Vë, nuk është skandal, më skandal, është nuk nuk gëzon njeri më plak. E ke hapur këtë temë Indri shumë kohë për para që nga koha e Dolipës. Po, e ke hapur problem, problem, është problem, është problem, shumë problem. Është gjithmonë Kjo situatë përëdhon debat, diskutim, sepse shqiptarë nuk kërëtsejnë Pra shkënë diskotekë edhe rrinë si buf Ju vedhë nuk shqiptarë, përështë qikë për blenë botërorë A, dhe botërorë rrinë tro Po i dhe më botë kërëtsejnë ma të flore, se ka pabe kë po shumo shkrova na fin pash të gjitha klabet diçin kërcejnë në mollë jo, kërcejnë si diskutoj se diskuteka skam po kërcejnë me lëvizje na shijojnë ku duan kënaqen këtu janë gjithë shumë sjushtar si mollë siku i ke marrë njëri me zor kërcejnë ndër në festivalet e muzikës elektronike kërcec që bën për por e pa diskutim po por këtu dhe tu dhe në ambientet hapur nuk kërcejë njeri morë kanë të gjithë h mirë e morë ti e moron si kuço qoftë çfarë vjen kjo vaje ta gjejë çfarë zbulen sepse njerzit nuk kërcejnë nga muzika por ngopës së kërthyrë Gjinati. Kaj Ka shen kot pra. Kore okay, nga kaj Gjinati valla. Muzika është kulturo por s'është asht. Hadi i ikim dhe shikapim në i femër. Okej, okay, ja. ne gjithë i kemi bog këthe po. Po edhe të shohësh çik muzikë por. Se ke skuprtni për një, një gjumë muzikë vlla. Mos e shfai muzikën e uh, Flori që nuk e ngacson fircensën, s'sapo ta fashë, por sapo ta fashë. Edhe çkaçi në herë muzikë që skuaj pëlqyrë mua. Paktën kënaqeshë bordit, ka një ritëm, ka një beat bën, musiki lëviz vetë. Tash i pyetje që ha shumë debat. Nuk la del gjysëmorshi që na ka mbetur për ta zgjitur, po që është një problem i vërtetë. Okej. Mirë, flasim pak për për të gjithë ata që nuk gërcëjn, Zoti u ndihmof. Ai që përçenin për javën e pashkëve. Ah, uh, po, dy... po po po jere, po po bashkëta të diel. Dos dos. <laughs> U janë të <dë> dyja bashkë, ë nëna mas teatris. Imagjino sa sa qef janë kanë votat të të shtetit vetëm pushime vëlla. Allahu be po Zoti. ë Allahu be po Zoti. Festa të, festa pa ftesa. Sa herë që bie festa, pushimi, ditë pushimi, duhet bësh pushim sepse ka ra pushimi, ditë pushimi. <laughs> do të bëjo të dohet përshëndetje edhe një vendim që kishte marrë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Çë që këtë vit të gjithë punonësit do të marrin pagën në 13. Bravo, bravo. Kuka më bukur më plak. Ja një bravo për shtënën shtënën. Bravo, bravo, bravo. Duku duk i David? Nuk jokeni me dukologu. Tu diskutove tijet rroga 11. Po. Ta tani më vjen. Ta rrmu lakosën. 10, 10. Ço më thon? Ah, po ka një. Çfarë është? Kush është emri? Volti? Është di mafaja. Halo, urëshëndetje. Halo. Halo, kush jeni? Erin Brancher? Ah! Zoti Çepra, më qisëmori ju tre urte që më majën juve. Faleminderit Zoti Çepra. Ne saim Çepot e bëmë sot dre. Urim Çheva? Ëh. U kem dalë hapur? Kuve deklaruar? E ku. Kandidimi tim si kryetar bashkësisë. Atëve hapë zemra. I pavarur? I pavarur, sepse pse ju nuk më mbështet? Ës ka litar. Por çu se njerzit votojnë, votat e mia janë krye për Partinë Socialiste. A një sekondë, një sekondë. Ji pavarur, për nëse fiton, shkojmë për socialistët. Po. Po mosie pak kontradiktor do të thotë. Unë mund të më padajë sepse unë jam në parti të utilizuesit. Ka është bër një bisedë paraprake me me të madin. Absolutisht pra, ja, oh, jo. Bur, a... Ja, s'ka mosie. O ku e ai oportiçho? A është vendimi i hut? Është vendimi i im. Kemi kopat para par, me letra. Me letra ndyr. Apo e bëu ti që është digital? Ja, para biçim kërkove. Po. A di çfarë ka mundë? Kështë a ka, a ka, a ka. A ka. Çi vendim? Ëh, uh -huh. uh -huh. yeah, qar... <laughs> a ka. Çi mm -hmm. oh. oh. Ve vendim Kus ishte? Ja, çao, çao. U shkoi Zemi Bardh. Zesa i Bardh, që çdo kandidim i çdo altari për dy socialiste, për progresitetin e bashisë reale. Qartë. Është jashtëlisëm. Au. Vë hundën ta rëzëftë. Ohne Führerwacht du bin. Kush është ato Petrokoçi është ky që e ka afirmuar para? Petrokoçi dha këtu vendim. Se pse hu duhet kandidoj? Mthoni mua një herë ashtu se un kam gënjhur. Ja, asnjëra. Asnjëra as për me dy fjakës, ke ke gënjyra si erdhi. Pare. Më ndem kur thoya ai doni produktet e qumshit pa TVSH e bëra. Po. Po. Ai doli left to back sis. Po. E bëra. I doni buken, pa TVSH. Ai doli bukën pa TVSH e bëra. Pa maja. Ai doli bukën dhe produkti i tet sport të pa TVSH. Po. Pa televizion. Po televizion. Kur doli atëherë se o, o zoti Braçen, po. më ka pëlqyer shumë ai dokumentar që bën për Bukën. Për Bukën përgjithësi që oh. e presh. Shikoj Buka është bërë si tullesh çmendura. Oh, sure, ja, sure. Më pëlqye shumë atë dokumentar. Ëm ku ku gjetet sponsorizimet për ta bërë atë dokumentar? Përve. Mm. Ah, oh. nuk është se jo, jo, e morat çu nga kinema ajo. Jeva Big Bible. Big Bible. Je ditë të të aquizil burr. Je ditë oh. celulari burr dhe filmuva vetë. A, fisha 3 poldi, po. 3 poldi, sa bu me sa çaj. Po, biseda s'e ka ndryshuar buka? Jo. Ta buka buka? Më jëm fyë, fyë dama, ne qe vëre. Udm zbardhur? Jo. Edhe ti aj. Na multiplon e mbar voton <gjitore> këtu. Atë revotori për mua, s'dukem të flur. Pra, me çfarë slogan do ditni zoti Çebra? <gjitore> për çdo gjë që nuk ka ndodhur është momenti që ndodë. Ah, okay. Shmobeni. Po çfarë do ndodhi mëmër se në nuk Di, di. Çfarë do ndodhi më? Po jemi pavarur. Si ta ai për s's. Ti pavarur siç është një një karatire e varur në tel. Ëh, se pavar, se mi varur fare për të. U jam i. Altar. Si për të gjithë, për të gjithë. Ëh. Është vetë ku mbi si për të gjithë, si për shtatë. Çak, çak, çak. Po jemi pavarur se kë lëndar. Ska më lidi fare me për sështë i ka lëgjatë Pra, mendimin personalë mm. Edhe gurin e fundit fare dhëtë të dh dh dh dh dh dh hidni, a? Ja? Që keni? Po, zdo më të javi vë të i tijetë Këla e barë e tijetë? Pra Zdo të i qepra, a keni edhe gurin e dharën? Po Ata volin. Ata volin ah, po si arren pastaj. Edhe Gabriel. Shikoj te ta bëj të pyetesh çfarë më çdori më. Me çaj thyen arati? Unë me me me zon. Me kokë, me dhëmbe. Me dhëmbe, me krushat e biç që kanë shumë fort. Edhe me ball. Po ti je 2 metra çun, normal që do i thuhesh vetëm. Me ball. Ej, me çfarë? Si po harra, top. Top. Po bësi për ti vjakën. Merasatin si do jetë këtë vit? Do jetë shumë mirë. Ëh. Dhe Uqul bën kryetar Bashkitë Tirana? Po, do bëj i Bashkim Tirana me ti vjakën. Jo. Si darësh. Riagzim. Do quaj Divrana. Divrana. Saftu Divra. Ha Divrana. Ose Tirjaka. Tirjaka. Ai qe është më e bukur. Atë Tirjaka. Pra do shkime te Tirjak? Më lër të të bush mendjen që ti je budall. Na ashtu. Ky staë, provosh për chips. Dhe rasada të kujt janë apo janë? Po do ai shkoi. Tirali bive. Ha. Ti ku çosh di bjak do je prapë Tiran? Ëhë. Le ku çosh Vjetra do të isht prapë di vjet. Çar çar. O zotë. Këshkëm. Ti je seriozi shoferi? Po, mos ja fut kot. Vini gjithë rreth. Rrit shoferi. Ne ta bënë pyetë këtu të fundit fare. Nëse nëse zgjidhësh kryetar bashkie, çfarë nuk do bësh që e kanë burë këta? Ritajësi. Shko, pse ja shtraj Gjimi? Nga Gjimi ajo ku të pritet. Do të shkoj, do të ajdë të bëhet që të bërtë. Për të prishur të gjitha gjërat e vjetra. Po që pukë i ti? Po jam qytetare tjera nësë më burrë Edhe u lëri për oh, dajë Po ti e qytetare tjera shumë Zotin e qembra kur të bëhesh, kur e tërë bashkia nëse bëhesh Nga do t'i bëhesh për nëzhur Qa rrugën në ndjekesh? Unë në shemë gjithë palatit që më pengojë rrugën dhe në shpi Që tenë si drejt e të këtë e më nëjtë Ika se po përrejt lartë në të rratë E një ku për të rritë Ah, Rritja do, po helikopterë vlaj Po si motës që jo la Si ajo, ajo ishtë banorën e big brother Që shkondën për drejk me, me helikopterë Kus ishte më E, e ka... më se qiste një jaktë dojë E më se qiste një jaktë dojë E më shukin okay. Ku për shkojnë, apo i këta një draj këte nga... Po... Me lekët tona me lani, ku i qitë? Se a bitesh vatu, me lekët tona vatu Me lekët, me lekët, me lekët... Tarë në më mëndi që të urojmë pak njerësi që kanë pas një ditin të në oracuna Se ka pasum... <laughs> ka pasum një... <laughs> tre, katër! Shumurim me për ju! Shumurim me për ju! Shumurim me për ju! Shumurim me për ju! Shumurim me për ju! Shumurim me për ju! Oluğet diş var ise galeriye girin. Bu kadar fazla bir nakas. 343 makinesi. Sanjiji. Sağ peçe çözüyoruz. Oh no no. Shumuljë na do. Bëj, bëj, bëj. Faleminderit. Uroj me të siguri. Uroj gjë. Me një prit. Kur la <laughs> para fundit, para se të para fundit është swelled nga çaji. A? Është kështu një break beat i lezetshëm. Ah, kjo është me faratsia. Ëh, kjo është me faratsia. Le shojë ende hant këtë minix se. Ja. cause of shy town was my eyes and then i start to cry for you you're the reason why i have to sing by you you kick they better give me respect asumo they never know for I would put the show for a grand itself so. i was selling grand i right don't care till them a phone like speak it to me what you need a camera phone till they here they hitting on the cellphone better know they call it bollywood the countin' list they say you living there by your decision while well, i'm a push till them never mind the consequences a few, nigga, in a feud nigga i'm a hell of a fit Know. On another level, my assets are put together, hit the pedal, do 200 everywhere I go. Better man, I'll stay flat, just to show the dating app. On the throne, bitch, ain't what I'm on, she gon' kick rock, let her know. My foot up on the gas, I'm blowin' money fast, let her know. I'm on these haters' ass, I know these niggas, man, let her let her know. Skateboy P on the track, Louis Duff a bad bitch to rap. Uh-huh, pop it, sword, so it not, cause I ain't got no country promo Like I still got a pocket full of crack All they do is fight for number two, cause I'm the one Uh-huh, still make it play with the war All we know is success, hit her with some rich sex Good looking, yeah, yeah, bitch, back She forever mine till I let her T.I., T.I., let them know Let them know Mir, let them hear me know milimetra de fund, do themi seriole për sot, për kërkë ratë i pryll, i pryll. Sa të sinqer pas keni qenë vëria? Shi që fshona ka më të gjallë ndasigjëtitë vëllai. Në këtë vend siguri tetë ka më të vështirë. Çi ka kanë dëoftë midis njerëzve, dhe kanë përgjithë do të vi ditë që do të viaj që quhet demokracia ushimore. Ço është? Ço është demokracia ushimore? Qe do të thot pra, e kërërës u shqytin, po, ke pi uj ti, po, mas pi, pi uj, uj. se shnavshesht Bravo, mund të diskutujem riflo, e diskutujem për ti, e shumë bukur, se shumë bukur, e <gjell> halë, <gjell> e para, e para e jërë të gjithë du t'jeli të vendishëm që Pra t'hani që faru hat, kjo është idea, kjo është demokracija u shqymu E dyta, jo të gjithë u shqym ka të gjithë efekt të gjithë të trupë Po, ka njerëz që si diaftë le tresin shumë mirë, ka njerëz që si nuk, si si nuk e tresin. Ka mm vërtet. -hmm. Ka njerëz që mishin e tresin shumë mirë, ka njerëz që nuk e tresin. Nëse dikush ju bën një dietë, pa ju pyet as për grupin e gjakut, pa ju bën analiza, por pastaj i keni dhërat. Është mashtrim, është mashtrim. Mashtrim. mashtrim. Por mbi të gjitha, unë kam dëgjuar dhe e kam psuar dhe një kolege e jon, sa më shumë që. E kam dëgjuar, çaj e ka shkuar këtë dietologe, dhe ajo e fuste me një thes me kripë vlla. Jo. Te le të gjysor aty. Po, po, po. Edhe jo. kur ditë ishte 1 kg më pak. Normalisht a e ishte, ishte nga kripa, ishe ja. si qëhet ma... Që ishe humur lëngjë dhe... Përshus, po, dhe hidratuar... Dhe, dhe, dhe, dhe e thote, mos pi uj se po pive uj shloshes. <laughs> jo. Po, dhe arriti një pikë që kësaj kolege së ton i bitët fikët lërartë punës, pi ja. berisip po se, se kishe dhe. vlerat e ujt shumë tullta dhe basi e vujt i vet u bil që le e kishim dretve i thonim moj shoqe i bojëvi. U. Uh. Po ke zërat dietologu. Ajo dietologe kishe thënë mos pi ujë sepse. Po gjarpër. Do gjarpër. Ose ka djesh, por shojë thon duhet hash më shumë në drej. Hajde, hajde. Gjesh do hash vetëm një sallatë jeshile. Mhm. Mm po të lë... that. Në drek do hash vetëm një qofte dhe në darkë do shofësh foto çka ke gër në gjesh e në drek. Pra, vëro <laughs> tepër demokracinë ushimore. Njerëzit duhet ha, njeriu i ka nevojë të gjitha ushqimet i katlevojshme. Okej. Okay. Ama ndrosati e kemë rakt. E, e vetmja gjë që është gabimi, pse shloshuni sepse rim ka sa jemi, Shara. është sasia. Sasia. <laughs> sa shpesh, më mirë ta shumë, më mirë ta shpesh dhe pak uh -huh. sesa ta sh 1 për sa për 3 ditë, për si punën jote. Po po, për si punën ime. A <laughs> digjite gjern vok. Në ditën e rën faktëma, ti kishe fort bukët, ti kishe falë mendu. Shikoj, juç e leta presim me dorë dorë kitë ditën e demokracisë ushqimore, pra që njerëzit hajnë çfarë ti do shpirti, dashë do shpirti, po vetëm me masë. Ai sa më pak të propoinuar gjëra. Pra, ta hajnë dire specis specis, jo specis të fërguar me konservant që është, projtuar që është bërë me kimikate me gjë specis specis, djath djath çupshi çupsh. Kupton sa? Jo më jo. Po jo. Po ju. Po di fund, po di fund bukur. Po jo mos emi familiar me. Kishte. Pik sekond e kam bukur flori. Ë këtu do ke shkoman jas për kët, jam e sigurt. Ne na kemi 3 muaj që sa shko me këta. Ai i gardi për kët. Po sigurishemi gat. U është bëu dallëshat i shëm çevzanin. Zyra. Brainstorming. Brainstorming. Hadi, hadi, hadi. Ani. Se notat nuk e mbaruan këngu. A po, po, se notat nuk e mbaruan <sharpur> këngun. Kë nuk e shkem si e përherëshmi. Po është e lezejtshme. Se notat. So, so vëdon. Si do? Si do? Po se si do. <sharpur> <Yeah>. Si do? Si <sharpur> <sharpur> <sharpur> <sharpur> ah, <Lame> do re? Ah, fali. Ramë do, jo. Jo, si, si. Ramë do. Se notat <sharpur> se mbaruan këngu? Kënga, yeah. ra yeah. me jot ska, ska ra not, ra, jo. Ska. Jamë dohet një gjë që mishë e, e, Mish e bërin fund që do hiqim gjithë. <laughs> unë unë pari. Apo s'ngardhi. Apo s'ngardhë për Buk Florit. S'sumo. Çka bisede koldi. Ha ma. S'sumo. On doz. Po padiera jamë dorzuja durat. Dorzohemi po. Këmbët poshtë voltar. Se Rafaja prej figu. Ha duk të vajë. Ne kemi qirta. Po të shi shifaja si sinon. Kjo është një sesion tjetër. Edher shikoj, tani do të riponoj. Si ishte pyetja edhe një herë? Pse notat nuk e mbaruan këngën? Se Rafai, Rafai. Po pa fa, po la rofin. Eh, mores na gjeti. Edhe pa fan, edhe pa fan nuk marr kënga. Jo, po ne duhet të marrim gjelas, duhet të duhet të kemi sponsor në farmaci. Po patjetër. Mendoj, mendoj që të nga... marrim anilen pas emisionit. Anilen po. Për shërim, për shërim trosh anilen që çot. Hajdin. <gjithi> Ti po thua vaktë. <gjithi> Mirë, ja te them publikut, çdo që na shef në ato treve që dalim nga studioni, emisioni në rrugët e Tiranës. Do të tiranes, fol, me një duke, një duke një. Duke fol me vete diës se na ka bër Hajdi kështu. O, do keni një mesazh për për mashtruosit? Mashtruosit? Jo. Jo, ma, mashtrimi është bër tani, është për është bër, bër gati gati fe. Po. Tamam, fesh, po. Është bër fe. Kështu që i bësoj se do të shkojmë. Do vende kanë figurë mashtrime madhe. Biri s'a nuk e mbaj më çka ka të një smundje, për kta që kanë domozdosh më të gënjein. E kërë përshysh? E po popo... po... Që flasin të qka dhe kanë manin të exagerojnë, të gënjejnë në lagu, të anë? kan këso si si si ushim si ushim la <laughs> re shqiptare na, la re shqiptare Viktor i Lokos jeni ti Viktor apo çora thon jeni me diet ose keni bësh thotë që me pranaren e picerisë s'ke lëngur picën që u dërgova <laughs> unë ja më <bim>, ja, <laughs> no, ja, ja ma shtrimi 1 prill direkt tash ke ke ajo pika oh, e... na jep lekë molali po shele jep lekë qitëre sa vë shagat bë shagat po salat salat 10000 lekësh <laughs> <laughs> erdhën fundit apo sot dashumish ju ja, faleminderit Të për sinqëllitetin e tepëruar që treguo. Pasim po pasimi një një më kanë popull s'u sinqert. Që zgjidhim fare. Ne derdë sinqëllitetin tonë. Në 1 prill i kemi kshova, meqë feston boda ose leh. Eh, po kë është shqiptarit si festa apo? Ësht pak edhe Italia, edhe Italia. Porgjigja që gjithses për vleshit të Frashi ishte Migjeni. Migjeni, po, Migjeni. Ja? Migjeni pra, gaboj herë hajdë kështu me këtë Migjeni. Çka të dëgjoash? Ne mos teqet nuk e di Migjeni, i gjet nëse të gjitha. Hajde, sa le gjetum shako. Shako, hajdë. Ure frapa mëlljen, a du mrapa, po nuk po vinte, Pillo, Qavi, Njesta, Stekil e Mur, ajo, kështë e emisioni parë për muajt prillë, në takon e në datë në të tëtë, një dit pas kështimit italian, në Florinjo, Ndrinjo, Adinjo, dhe Hajdina, Hajdina, dhe për ju, që jetoni me i qera, bërri të shori, paka puch, puch, puch! 1.1 FM Hey first class tom Prištinën tam asnan i prenev nuk kën syrëbusën lajno kën e na silom shtilom silom shtilom taksën tam asni herëmë prit nuk bjën ti vëstireset dërad vian Hey hey nditçikë ka ja keshken 110 nuk e ditçiki koçnica i keshken atë bullica to bullica ka ndrrit kësovar ne buqti Taksi shëjëri tem Blue, taksi Një ishëll i largët për dhëtimi në amrëve Pliria e pakun me për të shëtido gjithë botët Apo makiname shpetë në qytet është e vështirë të zjedhësh vetëm një Kur nuk diqë të zjedhësh Zjedhë të gjitha me Digi.com Për që është muajt e parë në rështo shpetësi për vetëm një milek në muaj Digi.com për tej shpejtësisë Find us on Facebook, Instagram. People ready for radio IT 1.1. Ah, sa doja një kafe tani. Ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. U, e jeta, më duhet një udhëtim. Po ty, të vajti mendjat e ndonjë nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Reklamo biznesen ton në no paperradio 99.9 FM Telefono në no plus 355 688 9100 Ose plus 383 283 901 901 10 Paper FM A real bad girl but a real good kisser Leave me alone bitch all night Got my hair tied up, falling on, on, don't disturb Leave me alone, bitch, I wanna have fun In my jeans, so lush, no